Why are you guys so anti-dictators? Imagine if America was a dictatorship. You could let 1% of the people have all the nation's wealth. You could help your rich friends get richer by cutting their taxes and bailing them out when they gamble and lose. You could ignore the needs of the poor for healthcare and education. Your media would appear free but would secretly be controlled by one person and his family. You could wiretap phones, you could torture foreign prisoners, you could have rigged elections, you could lie about why you go to war, you could fill your prisons with one particular racial group, and no one would complain. You could use the media to scare the people into supporting policies that are against their interests. I know this is hard for you Americans to imagine, but please try. I will tell you what democracy is. Democracy is the worst. Endless talking and listening to every stupid opinion. And everybody's vote counts. No matter how crippled or black or female they are. Democracy! Du lyssnar på Radio Quibono. Där vi kritiserar media och vetenskap på ett sätt som du förmodligen aldrig hört dig för. De åsikter och ståndpunkter som framförs i Radio Kubono delas inte nödvändigtvis av andra medlemmar i föreningen Kubono. Idag så är det tisdagen den 17 november 2020 och vi samlade Daniel, Patrik och jag och Martin. Och idag så tänkte vi gå igenom den tredje delen av förlåten Faller, alltså Sinanvisets protokoll. Men innan vi drar igång avsnittet och pratar om det så har vi lite andra saker vi tänkte ta upp och den första är ju att... Vi har sparkat igång vår gamla Discord-kanal som vi gjorde ett uh, försök med för uh, två och ett halvt år sedan. Uh, så att uh, jag har lagt in en länk i speaker kanalen i vår uh, uh, kanalbeskrivning. Där ni kan gå in på en länk. Och uh, så tänkte vi göra som så att uh, där kan ju ni prata med varandra i en allmän röstkanal. Och uh, så kan dels vi som är med i, i podden kan gå in och uh, prata med er lite ibland. Och uh, då har Daniel har gjort en, en kanal som heter Admin Info där vi kan annonsera när vi går in och och, och tar prata i några timmar. Så att, gå gärna in där och ja, om ni vill prata med oss då. Och sen så tänkte jag lämna över ordet till Patrik som hade lite att säga om det här corona när det gäller statistiken. Så. Ja, precis. De har ju dämmat av den här havererade sajopen nu som det var någon som uttryckte det. <laughs> Men det är, ju, det, är, det, är ju, det är ju dags för den andra vågen nu va? Och det ska ju då ske i samband med, med det här. Nu börjar det ju surras om, om, om vaccinet också då. Va? Så att, och då måste det ju vara, liksom, finnas anledning att ta det. Då. Så att nu, ja, det vet vi ju alla svenskar att nu har ju han den här eh, klumpfisken, eh, Stefan Lövin. Jag, jag vill inte på något sätt kränka klumpfiskarna när jag säger så. Det, det vill jag vara tydlig med. Men han har ju då, nu är det hårda restriktioner här och nu får vi, vad var det de... Ja, det, det är ju väldigt förvirrat också. Man fick bara vara åtta personer i, i ett kylskåp eller hur det var. Allmänna sammankomster. Allmänna sammankomster, ja. ja. Men hur som helst, mm. jag vill bara säga att jag och jag hamnar i lite diskussioner då med en... En bekant kring det här med corona. Då. Och det är det ju så här. att När man, när man pratar med en människor Det går ju liksom inte att nå dem då. utan Och, och media då. De pumpar ju ut. Eh, skräck, skräck, skräck va. Och sen så är de ju. Och det är ju intressant det här med siffrorna då. För att de skriver ju då. Ja nu är det 5000 döda i corona. Nu är det 6000, 7000. Och nu är det corona. Det, det den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Eh, men då är det ju så att om man går in på eh, Statistiska centralbyråns eh, statistik och, och, och tittar va, så är det ju så här att, jag menar för att det ska vara något allvarligt så är det väl ändå så att det får, får dö fler personer än det gör ett normalt år i Sverige. Och då så i en sån här disk och det är ju rätt bra när man, när man liksom hamnar i sådana här diskussioner. att man, man börjar ju titta på siffrorna. Då, så att jag plockar ju ner den här statistiken. Eh, befolkningsantal och eh, antal döda i Sverige. Då. Och där kan man ju få siffror. Man kan ju få siffror hur långt tillbaka man vill. Men jag tog siffror till 1980 då. Och då är det så här att dödligheten i Sverige. Den har, den har legat väldigt stadigt på... En procent ungefär av befolkningen. Eh, och om man då tittar eh, på. Eh, ja, och, och Den har ju gått neråt då. Men den har ju gått upp och ner lite grann. Så där, liksom, eh, pendlat då. Va? Så 1980 var det på 1,1 Och. Och sen då så hade vi, och sen så någonstans vid 20, 2000 ungefär så, så gick det ner och hamnade under en procent av, av befolkningen då som dör varje år. Och sen så har vi legat stadigt under en procent <hör> Så på 2018 så var vi på 0,9 och sen så 2019 så var vi på 0,6 då. Och nu är det så här att nu börjar ju liksom året lida mot sitt slut då. Och då kan man se att om man tittar på den här statistiken vi har över 2020 då så är det ungefär 250 personer om dagen som har dött. Under året. då, Men det har ju varierat rätt kraftigt. Det var ju faktiskt så att det var ju många som dog i eh, mars, eh, april och maj då. Men det kan man ju se på stadsnittet. Det var ju äldre då. Det var, det, var sex, det var jättevånga som dog på åldernomshemmen. Och eh, det vill man ju säga har med corona att göra då. Men jag, jag kan väl tänka mig att, att sådana här saker som eh, besöksförbud och eh, morfin har spelat en roll också då. Va? Men hur som helst, det som är viktigt och tänker jag: Det är ju det att det är inte fler människor som har dött i Sverige än normalt. Utan det som media hela tiden rapporterar om: det är covid-19 döda. Det vill säga, de tar tester på personer och sen så när de dör, så har de dött av covid-19. Men tidigare år så har det varit så att de har dött av någonting annat. Då. Måste det vara eftersom det inte, så att säga, inte dör fler personer. Då. Och det som kom fram då när jag tittade på den här statistiken då, och, och gjorde en uppskattning för hur många. Nu är det ju bara två månader kvar. Och det verkar som det kommer att bli drygt 92 000 som dör eh, i år. då va? Och det är, det, är, det är runt 90 000 som dör varje år. Va? Om man då tittar på vad får vi för sån här procentsiffror på mortaliteten eller dödligheten eh, detta året då 2020. Jo, den kommer sannolikt att landa på eh, 0,89 då. Om vi får den här siffran. Och det är ganska högt räknat. Och då är det så att då har vi alltså året med näst lägst dödlighet på 40 år va. Om man, om man, om man tittar tillbaka till 1980 då, så, så, så det enda året som vi hade lägre dödlighet då, det var 2019. Så att det jag vill säga det är att ja, det, det, alltså, den här så kallade pandemin, den resulterar i alla fall inte att människor dör i större anfattning än eh, det har dött människor tidigare år. Och sen så är det också en sån här intressant sak att uh, uh, influensa verkar ju fullständigt ha försvunnit va? Om man, vad, vad människor blir sjuka av utan nu, nu, nu blir man sjuk corona va? Och det är också en sån här sak att man då uh, pumpar upp de här siffrorna och nu är smittspridningen sådär och, uh, si och så hög. Och en annan intressant sak som, som man inte har pratat om så mycket men jag har hört i alla fall att Tydligen så är det ju så att man har ändrat kriterierna för de här PCR-testerna. Och sen vet vi hur PCR-testet skapar då. Alltså de här coronatesterna är så kallade PCR-tester. Och dess skapdans som sägs ha kommit på det här PCR-testet. Många andra säger att det här kan man ju inte använda för att, att se om en människa har en infektion eller är sjuk då. Va? Men det är ju det man använder. Och så har man ju olika markörer i det här PCR-testet. Och förut var det så, alltså i, i våras, så skulle tre av de här markörerna eh, ge utslag för att man skulle betraktas eh, som eh, att ha covid-19. Men nu har man ändrat de kriterierna så att nu räcker det med att en någon av de här tre markörerna ger utslag. Och då eh, betraktas man som eh, covid-19-positiv då. Så ja, jag, jag hoppas att vi tänker på det här. När vi läser våra tidningar och tittar på vår tv, vilket inte jag gör så, så mycket längre. för att, Och det är väl som jag har sagt tidigare i podden att media är en överbelastningsattack mot din hjärna. Man, ja, det, alltså, det, det är bara ett stort skådespel va? Och jag, och jag kan bli lite beklämd också för att... Jag tycker att många i så att säga som betraktar sig som vakna, då, de eh, engagerar sig väldigt mycket i det här. Som, för, för att jag menar, det gäller ju både mainstream-media och den så kallade alternativ-media. Alltså allting är ju en, en, ett, ett psykologiskt spel som ska spela på våra känslor. Nu har det ju varit väldigt mycket om det här Trump och Biden. Och valfusk och sådär, men eh, jag menar, ja, tror vi att Trump och Biden spelar i samma lag, eller vad säger ni? Mm, ja, det är ganska självklart att de vill ha <laughs> ja, lite bort fokus från coronatag och så ska vi bråka om, om det var valfusk eller inte och så uh, kör han på med lite terroristattacker uh, och ja. Det är, det är som det säger, en överbelastningsattack mot vår hjärna. Och jag tycker väldigt synd om de här Svenne banan som sitter och konsumerar det här dag ut och dag in och faktiskt tror på det. För, ja, nu börjar ju till och med, ja, jag ser mitt jobb då, att det, det är fler och fler som tar på sig masker eh, på de arbetsplatser som, som jag kommer in på. Eh, så att det börjar ju ge större effekt eh, hos befolkningen tyvärr. Mm, och... Eh, Ja, nej för det är ju någonting beklämmande Jag, jag bara kommer att tänka Förlåt att jag avbryter Martin Men mm. just det här med maskerna och det också Det är ju rätt otäckt att, Och det har ju pratat om tidigare men alltså Dels är det ju så att Att ha på sig mask hela dagen och Speciellt om man jobbar tungt eller så Det är ju direkt hälsofarligt För du, du, du får i dig alldeles mycket koldioxid Och det är ju väldigt känsligt alltså så du, du kan ju bli koldioxidgiftad och detta. Och sen så är det också då att de här maskerna är ju dessutom gjorda av eh, florplast, De flesta av dem. Så att du får ju i dig lite, ja dels lite plastfibrer. Och så lite flor då. Och sen ska man gärna ha masken för att visa solidaritet med andra. Och då kan man ju tänka sig i nästa steg då att man ska ta det här. Man skapar man skapar det sociala trycket att man ska ta även vaccinet då i solidaritet med alla andra. För annars är man en hemsk person om man står utanför det här. Det är ju det, det, är det sociala trycket som kommer att vara förmodligen det som är mest påträngande. Inte trycket från myndigheter och sånt. Hos de som är noggrunda vakna i alla fall. då Tror jag. Nej, precis. Ja. Nej, det, det är väldigt. Och, sen, och sen, just det här med, med det här. Alltså att man ska, ska ta vacciner av solidaritet då. Men jaha, funkar inte de här vaccinerna då? Eller vad? Mm. <laughs> det... ja. Ja. Nej man får dra upp logiken helt enkelt. Men det är ju det som är meningen med propaganda. Det ska vara, ena stunden ska det vara så. Och andra stunden ska det vara så. Och så ska man inte få ihop någon logisk röd tråd i, i sitt huvud. Och det är ju det som är meningen också. Mm. Ja. Ja. Nej men det var väl det var mitt lilla rant ja. och det, var, det är ju kul det här med Discord-kanal. Det, det ska vi som sagt, den ska vi blåsa livet nu tycker jag. Mm. vi får se hur länge vi får kvar den men vi får köra där. så alltså, länge stänger jag... de, är, de, är de pigga på att stänga ner på Discord alltså. Ja det är de också på alla ställen. och vi, ja, vi kan ju berätta också att vi blir ju avstängda från Mailchimp. Äh, Alltså föreningen en gör så här till de mejladresser som vi samlar in. Och helt plötsligt upptäckte jag att, att jag inte kunde logga in på mitt Mailchimp-konto. Och då, ja, jag har gjort lite googling och sånt, så kom jag fram till att det var någon annan som hade fått samma problem. Och då hade Mailchimp då helt enkelt sett ut de som, de som hade information som gick emot det allmänt vedertagna. och helt enkelt bara tagit bort dem från sin server. Så det, det betyder ju att MailChimp, de läser ju igenom sina användares mail och så konstaterar att det här är ingenting som, som visar bakom. Och alltså tar de bort ens förmåga att skicka eller massutskick via dem då. Och man kan ju tänka ett steg framåt nu då när Ericsson och de här bygger ut 5G till exempel. Så vad säger att i framtiden då så blir det för dyrt att ha de här telefonabonnemangen så då får man ha till exempel Skype eller Discord eller någon annan sån här teknik, jättes, tjänst för att kunna prata med varandra, familj och släkt och vänner och sånt där. Men då kanske de också har en sån här liten checkfunktion då som säger att nu pratar ni om sådana saker som ni inte får på våran kanal här så därför så stänger vi av din förmåga att prata med andra och det är ju mycket väl ett scenario som kan... Som kan eh, rullas ut här framöver. Så att, eh, mm. så. Nej men det, det är ju helt sjukt. Alltså. Jag menar, det är ungefär som att man skulle få ett brev hem från Postnord. Liksom, att, vi, har, vi har läst dina brev och tycker inte om vad som står i dem. Så att eh, vi tänker inte förmedla dem längre. Mm. <laughs> <laughs> det är ju precis så det går till. ja, så att, eh. mm. Mm. ja, ja. men eh, ska vi göra det vi... Äh, har satt som titel på avsnittet då. Och då är det att gå igenom äh, senesis protokoll och äh, sist så avslutar vi på äh, protokoll nummer 11 så att äh, denna gång så börjar vi med protokoll nummer 12 del nummer 1 och den kommer här. Protokoll 12 del 1 Frimureriets tolkning av ordet frihet. Ordet frihet, som man kan tolka olika, definierar vi på följande sätt. Frihet är rättighet att göra det som lagen tillåter. En sådan tolkning av detta ord gagnar oss på det sättet att all frihet stannar i våra händer, eftersom lagarna kommer att förstöra eller upprätta endast det som passar oss enligt ovan framställda program. Pressens framtid i frimureriets rike Med pressen kommer vi att göra på följande sätt Vilken roll spelar pressen i våra dagar? Den tjänar till att väcka passioner eller egoistiska partilidelser som gagnar oss Den är innehållslös, orättvis, lugnaktig och de flesta vet inte ens vad den tjänar till vi ska sadla den och ta den i strama tyglar. Tillsammans ska vi göra med den övriga litteraturen. Till vilken nytta skulle vi ha av att befria oss från pressens anfall om vi förblev skotttavlor för broschyrer och böcker? Vi kommer att göra en dyr produkt av offentligheten. Dyr tack vare att den måste censueras till en inkomstkälla för staten och vi ålägger den en särskild stämpelbeskattning samt en betalning för rättigheten att starta pressorgan eller tryckerier vilka bör vara förpliktigade att garantera att vår regering blir fridlyst från alla pressens anfall. Varje anfall mot regeringen kommer vi att skoningslöst bestraffa sådana medel som stämpelskatt och böter ger enorma inkomster åt staten. Visserligen kunde partiorgan strö omkring sig pengar- men vi kommer att dra in varje oppositionell tidning då det angripet oss. Ingen ska ostraffat röra vid vår regerings ofillbarhetsgloria. Och som förväntning för att dra in en upplaga kommer vi att uppge tidningen- Upprör sinnena utan anledning och grund. Kom ihåg att det bland de anfallande kommer att finnas tidningsorgan som vi själva utgivit. Men det kommer endast att angripa sådant som vi redan tänkt ändra på. Kontroll över pressen. Inte en enda uppgift ska komma till allmänhetens kännedom utan vår kontroll- detta har vi redan arrangerat genom att alla nyheter samlas i några agenturer där de centraliseras från alla världens hörn. Korrespondensagenturer. Dessa agenturer ska då helt och hållet bli våra institutioner och kommer att offentliggöra endast det vi ålägger dem. Om vi nu har lyckats hjärntvätta gojem Hellenas sinnen, så till den grad att nästan alla av dem ser på världshändelserna genom, den färgade, genom det färgade glasögon som vi sätter framför deras ögon. Om det inte längre i något enda land finns några hinder för oss som kan spärra vägen för det av gojernas dumhet, så kallade statshemligheterna, Så hur ska det då bli när vi erkänns? som världshärskare genom vår världskonungsperson. Låt oss återvända till pressens framtid. Låt oss återvända till pressens framtid. Var och en som vill bli tidningsredaktör, bibli bibliotekarie eller tryckeriägare måste skaffa sig erforderligt diplom, vilket är händelse av missbruk och olämpligt agerande Omedelbart kommer att fråntas innehavaren. Mm. Och där har vi väl kanske pressstödet också då. Att eh, ska man inne eller få pressstöd i Sverige då så måste man uppfylla vissa kriterier. Eh, och ja, det är ju en del anseelig summa pengar som skattebetalarna eh, utdelar till det här ändamålet. Och eh, ja. Hade ni någonting att säga om det här, Patrik och Daniel? Jag tänker bara tänk i allmänhet på hur pressen alltid ska eh, visa samma filosofi inför någonting. Exempelvis då som Patrik vi inne på i början, det här med rånande, eller att man använder sig av termen pandemi och dödssiffror. Man säljer in konceptet att fler dör Äh, än vad det brukar göra. Det är det konceptet som säljs av alla tidningar samtidigt. Det är ett väldigt tydligt exempel på hur de kontrollerar hela mainstream-media. Mm. <hör> Absolut. Så att det här görs ju på många olika sätt i alla möjliga olika ämnen. Det kan ju vara att och så onlaget är tunt, alla kommer dö, eh, vattenytan kommer gå upp, alla kommer dö, koldioxiden, eh, raten går upp, alla kommer dö och så vidare. Man säljer in det här, alla kommer dö konceptet på så många olika sätt. Och det görs hela tiden samtidigt från eh, radio, tv, tidningar. Så på det sättet så, så kan man kontrollera vad massan ska tycka och tänka. Man säljer samma filosofi samtidigt 365 år om året. Det är det, mm. det här. Är. Mm. Och straffar de som tycker olika. Och där har vi ju den här lagen om hets mot folkgrupp till exempel. Mm. Och då har man ju hela enheten på, inom poliskåren då, som har till uppgift att söka på nätet efter anskrämliga kommentarer från pensionärer. Och så kan man använda rättssystemets... Resurser till att eh, åtala de här personerna då eh, samtidigt som man låter andra betydligt grövre eh, brott eh, silas mellan fingrarna då för att då är det ju samhällets fel för att de här gärningarna begås då och man vill ju också ha kaos eh, så att eh, man inte, eh, vi då inte ska se uppåt vad det är som är orsaken till alla de här problemen som vi kan se i vårt samhälle idag. Så att det är viktigt med dimmer i äh, Som läggs ut. Så att vi ska springa på fel bollar. Och det är ju, de flesta gör ju fortfarande det. De har ju inte, de har ju inte sett igenom dimman än. Äh, tyvärr. Ja men precis. Man, man skapar hela tiden. massa liksom, falska halmgubbar. Och, och saker och ting. Som människor ska liksom, engagera sig Och bry sig om då. Och det, det, det lyckas hela tiden. Och, och då... Äh, Ja, det är ju det här. Media är liksom överbelastningsattacker mot hjärnan då. Så tycker jag, den, jag, jag tänker på den här lydelsen då. Jag menar, i det här, i det här protokollet, i den här delen här har vi ju liksom, tycker jag, situationen i media i ett nötskal liksom. Och som det står här då, att inte en enda uppgift ska komma till allmänhetens kännedom utan vår kontroll. Detta har vi redan arrangerat genom att alla nyheter samlas i några agenturer. Där de centraliseras från alla världens hörn. Och, men samtidigt så jag menar. de, de, de är nog att det, det ska liksom inte märkas det. Det ska inte vara uppenbart. Man ska ju inte förstå det att, <går> att <går> världsmedia är ett centraliserat propagandaorgan. Det är ju liksom det är ju deras viktigaste eh, hemlighet, va? Mm. Att de ska styra alla aspekter så som det, broschyrer och böcker. Så att det är som det här i matrisen eller filmen Matrix att man, de kontrollerar hela våran föreställningsvärld som vi konsumerar via böcker, och media, tv, filmer i skolan och så vidare. Och sen så försöker de få oss bort från det vi kan se och känna och höra med våra egna sinnen. Och, och mångt och mycket av det man mm. hör från andra människor idag Det är ju vad de har sett och hört på tv Inte vad de själva har upplevt Och det, det har jag faktiskt tyckt var väldigt intressant Redan från när jag var liten Och det är ju liksom höra äldres berättelser Om hur det var för. För att det är ju deras självupplevda saker Och det är ju ingenting som kommer från media Som kan förvrängas på något sätt Utan det är ju självupplevt som sagt mm. Mm. Ja, visst. Nej men då all, Alla de här Hollywoodfilmerna Vi har idag liksom de, de, de förstärker ju saker som vi vet Är, är lögner då va eh, och, och, och Som man har Men som man har presenterat I, i media eller nyheterna Som, som verkar saker då va? Så att det, det är precis som du säger att Allting liksom Är ett enda stort Sammanhängande Mm och det är därför, därför det är så svårt att, svårt att se igenom också för många tror jag. Att det liksom ja. innefattar alla aspekter. Att det blir för otroligt för människor att ta in. Och det är just precis, mm. de, de, de gillar ju att ha det här in plain sight. Och de gillar ju mantrat det här att uh, ta upp gubbel så att om du vill lura massan så gör lögnen så pass stor. Så att ingen uh, tror att den... Uh, kan vara verklig och det är ju det som vi själva blir utsatta för så, att så det är mitt framför våra ögon så, så berättar de för oss hur de gör mm. Mm. Nej och sen ja, precis. och sen tänkte jag också på det här liksom de här för jag menar om man tänker på det så, så tycker inte jag att, att det är inte så himla svår, svårt att se hur centraliserad och koordinerad liksom nyheterna är och det, det politiker och, och andra experter och profiler väljer att säga i media. Och jag är med, det är mycket det här också som man pratar om det här med ny, neurolinguistisk programmering heter det. Att man har hela tiden olika termer som man ska gnugga in i människors liksom Jag menar i början av den här coronapandemin så pratade man om att man skulle flatten the curve platta kurvan. Och sen så var det the new normal var en annan en sån här term som man som man hela tiden upprepade det nya normala liksom. och nu har jag märkt i de här senaste presskonferenserna då då, har, då är det tydligen normerande eller normskapande är något sånt här uttryck som man använder sig av nu också då och det är väl och jag tänker liksom när man ser det här också det kanske inte, det har inte varit så mycket i Sverige nu då men, men man ser ju i Storbritannien och sådär liksom hur man, jag tycker man det är att man ska vänja människor vid eh, fascism liksom och, och fascistiskt agerande från polisen liksom. jag såg någon tjej hon stod och pratade i en megafon på någon sån här eh, eh, coronaprotest liksom och hon stod, bara på, hon stod och pratade om mänsklighet och kreativitet plötsligt kommer det bara ett gäng med poliser och Sliten uh, sliter ner henne och släpar i vägarna. Alltså. <laughs> uh, fullständigt uh, makabert alltså. Mm. Men uh, det, det här är nog liksom. Ja, man, vi, vi ska vänja oss vid att så här ska det vara. liksom. Det är det nya normala va? Mm. Fascism. Mm. Om man ändrar hur, hur om man hade varit en polisman, hur, hur långt ska man gå för att lyda order? Eh, det är ju frågan. Eh, för man sitter ju själv i samma båt som oss andra då. Eh, med kanske familj och barn och sådana som man bryr sig om och vill ha en bra, vill att de ska ha en bra framtid. Men det man gör nu är ju att man upprätthåller det här falska systemet. Och, och visst, man behöver ju ha bröd på bordet och tak över huvudet så har en lön. Men då kan man ju göra sitt jobb så mycket som man behöver göra för att behålla jobbet och inte göra det lilla extra kanske. <laughs> mm. så, och se om man lär finna sådant. Men det kanske blir mindre och mindre möjligt också för polismän får få bodycams i allt större utsträckning så att då i någon äh, lite högre befäl där. Äh, kanske titta på den där utrustningen och, och se så att man sköter sitt jobb äh, enligt äh, de direktiv man fått och Uh, mm. Så att det här storebrorssamhället är ju ganska läskigt uh, när man väl börjar mm. inse att det, det är här i allt större utsträckning. Ja. Nej men det, visst men det är ju så alltså, det spelar ju egentligen ingen roll hur mycket kamera och mycket övervakning man har och så vidare. De kan inte kontrollera oss om vi inte kontrollerar oss själva. Mm. Så att så. de måste ju ha det här liksom uh, den här hjärntvätten mm. och och, uh, uh, alla människor måste hjälpa till liksom, vare sig man är polis eller inte och försöka att uh, uh, göra liksom, ett passivt motstånd i det, i det den nivån som, som det går va och, och jag, jag tänkte på det när du pratade när jag såg någon rörande scen det var väl i Italien eller det var någon sån här coronaprotest och då, då stannade ju polisen och, och tog av sig hjälmarna Mm. I sympati för de som protesterar. Och eh, jag menar, po poliser vill ju inte eh, hålla på med att, att terrorisera eh, fredliga människor. Och det är ju precis vad de tvingas göra nu. Mm. Men en del, <laughs> inser, en del inser tyvärr inte att de gör det om man är liksom demokrati och hat brottsgruppen så håller man ju på att jaga pensionärer och sådär då. Ja, ja. Jo, eh. jo, men jag tror att, jag tror att den skalan som, som börjar märka liksom mm. att måttet börjar bli rågat för fler och fler tror jag faktiskt. Mm, jo det är det. Så. Så att, men det är ju därför som systemet nu inte vill att vi ska träffas i större grupperingar, för är man i större grupperingar som de inte kan Kontrollera och avlyssna och så vidare. Då, då kan man ju koka ihop någonting som kan vara farligt för, för dem då. För att de gillar ju inte sanning. Så att de här restriktionerna kan ju säkert öka. Och det är väl det är väl så redan i Österrike läste jag att där är det utegångsförbud under hela dagtid. Och så det är väl om man ska till jobbet och så som man får vara ute. Men jag vill titta hur, hur det upprättshålls av polis och sådär Om man är på landet kanske det är enklare att och gå ut och få en nypa luft då. Men, men det, ja, det här kommer ju bli förödande för ekonomi och all, allt sånt där. Så att, eh, det, ja, det är tuffa tider som väntar. Och eh, fler måste vakna. Ja, Hade ni någon mer på eh, den här delen ska vi ta nästa. Vi kan köra nästa. Jag kör nästa. Då kommer den här. Protokoll 12, del 2. Litteratur och journalistik är två av de viktigaste uppfostringsmedlen. Det är därför som vår regering kommer att bli ägare till de flesta tidningarna. På så sätt neutraliseras den privata tidningspressens skadliga inverkan och vi får ett enormt inflytande på sinnena. Om vi tillåter 10 tidningar att komma ut- så ger vi själva samtidigt ut 30 och så vidare i samma proportion. Men detta bör publiken på inga villkor ens misstänka varför alla tidningar som vi ger ut till yttre kommer att förfäkta de mest motsatta riktningar och tankesätt, vilket inger förtroende och drar våra godtrogna motståndare till oss. Det går på så sätt i vår fälla och vi kan oskadliggöras. I första rummet ställs de officiella organen. Det ska alltid bevaka våra intressen och därför blir deras inflytande av jämförelse ringa värde. I andra rummet kommer det officiösa, vilkas roll kommer att bestå i att dra till sig de lik giltiga och gömma. I tredje rummet ställer vi vår opposition, vilken åtminstone i ett av våra organ ska framstå som våra antagonister. Våra verkliga motståndare kommer då att tro att denna opposition kommer från deras egna led och då kommer då att avslöja sig och blotta sina kort för oss. Våra tidningar kommer att representera alla möjliga inriktningar, aristokratiska, republikanska, revolutionära och till och med anarkistiska. Så länge som konstitutionen existerar det skall som den indiska guren Vishnu ha hundra händer och vilka var och en kommer att känna vilken som helst allmän mening på pulsen. Då pulsen blir allt för febril för dessa händer den allmänna meningen mot vårt mål Eftersom en upprörd individ förlorar sitt sunda omdöme och lätt underkasta sig en främmande ingivelse. Dumhuvuden som tror att de upprepar sina meningsfränders tankar kommer att upprepa våra tankar eller sådant som gagnar våra syften. De inbillar sig att de följer sitt partis organ medan de i verkligheten följer den flagga som vi hissar för dem. För att i detta syfte inrikta vår tidningsmilis måste vi organisera denna sak ytterst noggrant. Under namn av pressens centralorganisation anordnar vi litterära sammankomster där våra agenter obemärkt kommer att ge paroller och signaler. Genom att fördöma och skenbart motsäga våra initiativ utan att gå in på väsentligheter kommer våra organ att leverera en skenfäktning med de officiella tidningarna. Endast för att ge oss anledning att uttala oss mera detaljerat än vi hade kunnat göra i de officiella första kundgörelserna. Men naturligtvis endast i det fall då, vi, då det visar sig fördelaktigt för oss. Dessa anfall mot oss har dessutom det syftet att undersåtarna därigenom övertygas om att full frihet råder i tal och skrift och det ger våra agenter orsak att hävda att de är tidningar som opponerar sig mot oss endast pratas runt eftersom det inte sakligt kan motivera sin förkastelse förkastelsedom över våra åtgärder. Sådana för den allmänna meningens omärkliga men säkra åtgärder drar mest framgångsrikt allmänhetens uppmärksamhet och förtroende över på vår regerings sida. Tack vare dem kommer vi i mån av behov att väcka och lugna sinnena i politiska frågor, övertyga eller bringa dem ur fattning, då vi ömsom låter try trycka sanningar och öms ömsom lugner fakta eller deras dementier beroende på om det tas väl eller illa emot. På det sättet rekogniserar vi försiktigt terrängen innan vi beträder den. Det kommer ofelbart att besegra våra fiender, eftersom det till sin deposition inte kommer att ha några tidningsorgan där det fritt kan uttala sin mening. Detta till följd av nämnda åtgärder mot pressen. Vi behöver inte ens dementera den fullständigt Försöksstenar som vi kastat ut i den tredje kategorin av vår press kommer vi om så behövs energiskt att parera i det officiella organet mm. Och där har vi protokoll nummer 12 och den utvalda delen nummer 2 Och här slår det mig eller då kommer det ihåg från Sverigedemokraterna den tiden jag var med så tyckte man att åh nu har Alice Giordorescu fått kommit med här i, i GP och hon skriver så kritiskt och, och bra så att nu kommer de börja förstå att massinvandringen är dålig och så vidare sådär. Men äh, läser man här i protokollen då så är det bara en av deras strategier att de äh, släpper lite på trycket lite och så kör de på hårdare. Och det här är ju ett del för att vinna förtroende så att de ska kunna sälja in mera lögner sen då. Äh, Mm. Mm. Nej, jag tänker på det var, det var som du Daniel uttryckte det någon gång i, för, för en tid sedan just det här om att man behöver ha säkerhetsventiler liksom. folk måste få eh, lufta sitt missnöje lite och, och, och när man blir riktigt arg då, då, då går man minsann och röstar på Sverigedemokraterna va? eller så, så sägs det någonting i tv som man håller med om så att man sätter sig ner i tv-soffan igen och inte, inte göra någonting annat. Mm. Att Man, man så utgår att... från sin egen världsbild. Och det har jag tänkt på i den nationella rörelsen. Då. Då så gillar man ju att när det sker något sådant här muslims terrordåd. Då passar ju det i värld, in i världsbilden. För att det vet man ju att muslimer kommer in till våra länder. Och de beter sig illa. Det kan man se på. Eh, vilka som åtalas för brott och sånt i våra... I våra rättssaler och så vidare så att då är ju det här bara en naturlig konsekvens att det måste ske en massa sådana här dåd. Som, men det är ju typiskt då att, att det ska ske i den här skalan på global skala och att det finns förskrivna tal och så vidare sånt det, det tänker man inte riktigt på och att det är kanske ett sätt att skapa eh, konflikt. Så att i det kortsiktiga så kanske det gynnar en sak då. Men i det långsiktiga, om vi ska komma till bukt med de här problemen. Så måste vi faktiskt förstå orsakerna och inte agera på deras dimmerdår. Som att de vore i verklighet. Även om man tycker det gynnar en sak Jag upplevde ju... Ja, precis som Patrik var inne på där, att eh, Jag tycker att... Eh, Präsen kan vara bra ibland på att... Att ha vissa karaktärer som går ut och säger... Eh, lite kritiska saker till eh, till fördel för dem. En viss massa, då som man vet kommer att tycka att eh, en viss sida inte får komma till tals. Men sen så tillåter man ändå den sidan komma till tals eh, lite grann i alla fall i media. In, inte för mycket, men, men bara tillräckligt mycket så att, så att folk får. Eh, och ut sin frustration och få känna liksom att, ja vad skönt äntligen sa någon någon som, som tyckte som mig, som är arg och då, då minskar den här ä, ilskan lite grann och liksom ä, ja, precis som Atrix sa dig jag, jag har säkert sagt det förut att, att SD är liksom ett bra sånt exempel och vissa grejer som, som Jimmy Åkesson säger då där 10-15-20% av massan kanske är arga på en viss sak. Och så säger Jimmy de sakerna i tv. Och då, då släpper ilskan lite grann. Och då tillåter man eh, den här, det här nätverket att fortsätta mala på med sin agenda. Eh, man sätter sig ner igen i soffan. Man lugnar sig. Eh, det är liksom lite till för... Uh, och vara en, en ventil för frustration Så att den får pysa ut lite uh, jag, uh, jag upplever att de gör det med flit uh, I en viss mån uh, Men uh, De gör ju såklart inte Tillräckligt mycket Någonsin Utan uh, den är bara till för att Lugna en viss procents ilska i det den är mm. och Man kan ju se ett, ett exempel var ju till exempel den här eh, trängselskatten här i Göteborg så hjälpte ju bland annat GT till då att ordna eh, folkliga demonstrationer mot de här eh, politikerna som skulle införa det här mot folkets vilja och då var det ju bland annat den här eh, Robert Aschbergs högra hand, Frida Bojsen som lyftes till, till skianna här och av folket då för att hon ville gå emot makthavarna som skaffar sig lite godhetspoäng där så att hon sen, sen då kunde gå hem och knacka på oss Fabian Fjällning. Men ja och sen vad har det blivit av det? Jo, politikerna har skjutit fullständigt i folkomröstningen och vi har förbannat liksom den här trängselskatten och de håller på att gräva sönder hela Göteborg så det ser ut som en schweizerost här på sina ställen. Det är knappt som han kommer fram. På, på olika gator. Man känner inte igen sig längre. På grund av allt byggande och grävande och sånt. Mm. Mm. Ja, nej det. Och jag tycker den här. Det här. känns eh, att läsas eller på så här. I tredje rummet ställer vi vår opposition. Vilket åtminstone i ett av sina organ. Ska framstå som vår antipod. Det vill säga motsats då. Våra verkliga motståndare kommer då att tro att denna opposition kommer från deras egna led. och De kommer då att avslöjas och blotta sina kort för oss. Det är ju det här att man hela liksom... Ja, det är det här. Det kontrollerade motståndet liksom. Mm. Det, det är ju väldigt... Eh, eh, ja, en, en, en strategi man verkligen ser. Och... och de som är då i detta de, de, de, de ser ju inte detta de, de tänker ju inte då att det skulle kunna vara så att uh, många av de här Systemkritiska rörelser och organisationer faktiskt är kontrollerade. Och, och då är de ju kontrollerade precis så att de får liksom inte, ja, de får de får säga vissa saker men inte andra. Då. Eller man får, det, det är tillåtet att ha vissa åsikter i organisationen men man, man får absolut inte. Uh, har några andra tankar för då är man ett... Vad är man Martin? Man är ett kioskmångo ja, eller, så... eller... <laughs> eller, <laughs> eller en hatt eller... Eller en galning har blivit kallad av uh, en representant från AFS det senaste. Så att, uh, ja. jag, jag är inte ens välkommen på deras uh, arrangemang längre som icke-medlem. <laughs> för att uh, det är ja. då, dålig optik, <laughs> mm. säger de. Men, uh, så att AFS är också styrt i det avseendet då. Tyvärr. Att, uh... Detta urklipp är från podden Sverige vaknar den 11 november 2020. Nu verkar det som att uh, två stycken undrar om en medlem som vi... Uh, eller inte medlem, en... Uh, vad ska man säga? en person Inte en sympatisör, en person som vill komma på våra evenemang. Och där vill vi vara väldigt klara om att vi själva... Är ansvariga över våra egna sammankomster. Och vi bestämmer själva. Vilka som tycker vi tycker är välkomna eller inte. Nu är det som så att vi rekryterar rätt många medlemmar. Delvis på grund av skolbesöken. Och då passar det sig inte att ha vissa människor som skrämmer bort andra. Eftersom att en galning kan skrämma bort hundratals vettiga så är det väldigt viktigt att inte ha några galningar i partiet mm. Vi kan inte ha människor som går fram till alla nya medlemmar och tar upp helt sjuka konspirationsteorier Det var vi väldigt klara med en person som är rätt arg nu men vi får låta honom hålla. Så han får arrangera sina egna evenemang och afterworks men han är inte välkommen på våra träffar jag vi, försöker bara, och vi är ett seriöst parti och vi vill bevara det varumärket. Mm -hmm. Har ni några regelbundna träffar i Göteborgsområdet? Tänker man ja, mm. ja. Vi försöker ha nu Afterworks varje varje månad åtminstone. Nu har vi flygplatsutdelningar så det är på gång med en seriös lokalförening även i Göteborg. De har etablerat en rätt bra gemenskap redan i Stockholm där de har, de har en egen lokal i princip i Stockholm. Mm. Men vi håller på att komma närmare deras nivå. Vi hade ju en konferens där det var flera intresserade. Just det. Så det är... Ja, nu skriver någon... jag ska bara Det här är sista frågan jag svarar om... Om den här personen mm -hmm. Det är någon, en tillfråga om detta Nu mm -hmm. frågar någon offentliga arremang som AFS håller för nationalister Så är väl alla nationalister välkomna Till exempel eh, marscher och så eh, Nej, återigen vi bestämmer själva vilka vi associerar oss med eh, Vi eh, Jag har ingen... Eh, jag har ingen, inget intresse av att ha med helt galna personer eh, på en offentlig marsch Det kan ju nästan vara ännu, ännu värre eftersom att då har man ju allmänhetens ögon på sig. Mm. Så då är det nästan ännu mer akut att inte ha med eh, personer som kan skrämma bort andra. Mm. Det, är svår, det är en svår balans. Och, och, eh, våra evenemang är ju för... AFS-medlemmar och AFS-sympatisörer. Mm. Och om du själv hävdar att vi kontrollerar opposition och eh, hela syftet med att du går på vårt evenemang och att du vill dela ut dina visitkort om din konspirationspodd. Eh, där har vi eh, eh, där har vi liksom ett problem att man försöker ha vissa entrister i partiet som försöker på något sätt... Eh, Övertala andra Dinosaurier är fejk Och att eh, Solsystemet inte är som eh, Man säger Och att Drottninggatan aldrig har hänt Så där kan inte vi associera oss med Men igen ändå det får man vara tydlig Martin. Det betyder ju inte att de som är med I AFS är med På det så att säga va Nej. Det är ju, Och det är ju samma Ja men det är ju som Även om vi ska dra parallellt till månlandningarna och liksom så här: Hur skulle det kunna vara en konspiration? Då skulle det behöva vara alla på NASA inblandade. Landade. Hundratusentals. Hundratus. Nej, Nej, så blir. det behövs inte. Det räcker med att man har vattentäta skott mellan olika delar av organisationen så att den ena inte fattar vad den andra sysslar med. Mm. Och sen så, så tror alla på det va? De, de, ja, ni fattar. Det är compartmentalisation. Ja. Och, <laughs> ja. Ja. Precis. och, och sen, det är det här. Ja. En uppdelad grupp på svenska kanske. Ja, ja Och sen tror jag det här med pengar styr ganska mycket för uh, sådana uh, alternativmedia som till exempel är beroende av Youtube måste ju följa deras community-regler för att kunna ha sitt material fortsatt där och få in annonsintäkter och nya prenumeranter till exempel. Så att då blir man ju självcensurerande även om man kanske förstår de här andra sakerna då. Och samma med prästöd då. Eh, om man är beroende av det så yrkar så man självcensur eh, mm. för att få ha kvar eh, sitt levebröd helt enkelt. Och eh, då kanske man ser att eh, om vi får in eh, mer prästöd så kan vi anställa mer personer och eh, sprida budskapet om. Men då blir det ju bara inom en viss eh, box. Och när man blir tillräckligt stor och investerar till mycket i det här så kommer det bli väldigt svårt att uh, fortsätta att berätta. De här riktigt essentiella sakerna kommer ju dra, dra sig för att göra. Så att, uh, mm. Mm. Nej men precis, det är ju lite den här osynliga handeln då. Det, och det, jag menar, det, det blir ju så då att liksom, som de här nya tidningarna som har ploppat upp då, menar, de kan ju inte överleva utan pressstöd. Och för att de ska ha sitt pressstöd så måste de uppfylla vissa kriterier då. Det... Så är det bara. Mm. Och gör de inte det så blir de av med sitt pressstöd. Mm. Men sen får man ju inte glömma att den här matrisen den infattar ju allt. Att vi alla har ju vaknat upp i någon ände. Där vi börjat förstå en sak men inte förstått hur allt det andra hänger ihop. Så att det finns ju också kanske en... Uh, en, en genuin vilja och att vilja göra gott för samhället uh, och kunna göra det man kan och göra uppoffringar och så vidare då, men man kanske inte har sett hela bilden än och det är väl där vi kommer in i bilden att vi vill gärna att fler sådana ideella krafter som är vilja att uh, göra uppoffringar faktiskt uh, uh, tar ett steg till och uh, uh, gör saker som kan uh, verkligen göra skillnad mm. Och då måste man ju agera efter vad som är sant och riktigt. Inte på deras lögner. Mm. Har ni någon mer där? Eller ska vi köra nästa? Nej, vi kan köra nästa. Mm. Då kör vi protokoll nummer 13 här. Protokoll 13. Behovet av det dagliga brödet. Behovet av dagligt bröd tvingar gojorna till tystnad. Och till att vara våra ödmjuka tjänare. Agenter anställda vid våra pressorgan och tagna ur deras led. Ska på vår befallning behandla det som är olämpligt för oss. Att omedelbart publicera offentligt. Och samtidigt så genomdriver vi. Medan det bråk som därvid uppstår pågår. Det är för oss önskvärda reformerna och presenterar den för publiken som ett fullbordat faktum. Ingen vågar begära ändring sådant som redan har avgjorts. Så mycket mindre som det kommer att framställas som en förbättring. Och på detta sätt länkar pressen publikens tankar till nya frågor. Och vi har ju nu vant människorna vid att ständigt söka något nytt. Politiska frågor- alla klentbegåvade politiker kastar sig nu över dessa nya frågor. Och politiker som hittills inte förstått att inte begriper sig på det accepterar nu detta. Politiska frågor är inte tillgängliga för någon annan än för dem som skapat och sedan flera århundrade tillbaka leder politiken. Av allt detta förstår ni att vi med vår strävan att vinna massorna för vår sak endast underlättar vår mekanismens gång. Var uppmärksamma på att det inte är för våra handlingar utan för våra i den ena eller den andra frågan utslungade ord som vi söker uppmuntran. Vi talar ständigt om att vi i alla våra gärningar leds av hoppet. Förenat med övertygelsen att tjäna det allmännas bästa. Industriella frågor. För att avleda allt för oroliga element för att bedöma politiska frågor tar vi nu upp nya spörsmål. Industriella frågor. På detta område kan det bråka så mycket det önskar och förmår. Massorna går med på att förbli passiva och Avhålla sig från den så kallade politiska verksamheten. Detta är något som vi har med deras hjälp hjälpt dem med att bekämpa regeringarna Endast på ett enda villkor. Att de får ny sysselsättning. Detta kan vi ge dem i samma politiska inriktning. För att de inte själva ska tänka ut något så ska vi förströ dem med förlustelser och spel, personer och folkhus. Snart ska vi genom pressen föreslå att de deltar i tävlingar i konst och i alla all slags sport. Dessa intressen kommer slutligen att avleda deras sinnen från att ägna sig åt frågor där vi annars måste bekämpa dem. Då människorna allt mer och mer vänds av med att tänka självständigt kommer de tala unisunt med oss. Eftersom endast vi kommer att uttala nya tankeriktningar. Naturligtvis genom sådana personer som man inte uppfattar som solidariska mot oss. Sanningen är en. De liberala utopisternas roll blir fullt utspelad då vår regering blir erkänd. Till dess gör det oss goda tjänster. Därför ska vi ännu inrikta oss på att tänka ut alla slags fantastiska teorier. Nya och så att säga progressiva. Vi har ju med full framgång gallrat bort klent begåvade gojim Och det finns bland gojerna knappast någon som är så pass förnuftig att han skulle märka att under denna benämning döljer sig en. Abstraktion från sanningen i alla de fall då frågan inte berör materiella uppfinningar. Till sanningen är en enda. I den finns inte plats för progress. Progress, som är en falsk idé, tjänar till att fördunkla sanningen så att ingen må känna igen den, utom vi, Guds utvalda bevarade av den samma. Storartade problem. Då vi tar högsta makten i våra händer kommer våra talare orera om storartade problem som uppstår i mänskligheten så att den till sist och slutligen må ledas till vår lyckliga regering. Vem ska då misstänka att alla dessa problem har tänkts ut av oss enligt en politisk plan som ingen under loppet av flera århundrade, har tidigare genomskådat. Mm. Kan det vara att vi har corona där? <går> Då vi tar högsta <går> makten i våra händer kommer våra talare orera om storartade problem som upprört mänskligheten så att den till sist och slutligen må ledas till vår lyckliga regering. <går> ja, det är väl det som de håller på med nu. Och då ska vi önska den här regeringen också helst. Så att problemen ska bli så pass stora så att vi ska be på våra bara knän om deras räddning. Mm. Och sen vad var det mer vi hade om förlustelser och spel. att de, Det är bröd och skådespel åt folket som romarna uttryckte det. Att man ser man till att befolkningen är mätt och att de har underhållning så kan man göra i princip... Vad man vill utan att de märker någonting. Och där slår det ju mig hur, hur mycket så unga män kan brinna så mycket för ett fotbollslag så att de kan åka till andra städer och ja, ingå och detta slagsmål med andra. Bara för spänningens skull när man istället skulle kunna använda den här kraften till att göra någonting gott i samhället istället man den riktas ju som sagt åt fel håll här av eh, våra världsbyggare. Mm. Ja, det, det finns ju många olika typer av eh, vad heter det? Distractions. Mm. Så att, så att folk kan ju fokusera på eh, och ha en passion för eh, sport, eh, spel, gambling, eh, tv-spel. Eh, Möjliga grejer, det kan vara eh, smink och liksom eh, fashion, stil, eh, kläder, eh, shopping. Allt möjligt som, eh, som eh, finns idag med modern teknologi, eh, tv-program, serier. Eh, folkspel spenderar ju en enorm tid på att och sätt och vis eh, roa ihjäl sig eller amuse themselves to death som Neil Postman uttryckte det som eh, skrev en bok som heter just det Amusing Yourself to Death eh, där folk eh, eh, har så mycket karuseller nu för tiden att välja på att om eh, har inte en tanke på att, att spendera och att göra någonting eh, Brott för samhället istället. Energin går till någon utav alla de här hundratals alternativen. Mm. Mm. Ja men precis. Och jag, och jag tänker på det att <hör> det är ju med de här förströelserna. Liksom ja, det finns ju mycket som helst då. Liksom att, ja man kan ju göra allt möjligt. Precis som du säger. Man kan spela dataspel eller man kan eh, vara sportfån eller man kan eh, dricka sprit eh, <hör> eller någonting va. Mm. Och, men alla de här sakerna Det blir ju en verklighetsflykt va? Och sen kan man väl för sig Säga att <skratt> jag, menar, jag, för, jag förstår Verklighetsflykt idag Och jag, jag har väl ägnat mig själv åt en del liksom Att man går upp i sina egna intressen Och, och, och, och skiter i den här Världen då va? För att Den är ju väldigt svår att förstå Eller för att uttrycka mig tydligare Den går inte att förstå och man försöker ta reda på den eh, genom medierna och, och, och vad politiker och, och, och experter säger. För att de snackar skit. Och när man väl har förstått det. När man väl har förstått vad, vad media handlar om och vad politiken handlar om och, och vad vetenskapen, handlar <laughs> om. Då har man liksom... Då har man hittat det sista kaninålet kan man väl uttrycka det som va. Att, och då kan man säga ska man ta reda på någonting. Då får man ta reda på det själv. Och det, det, det är liksom i princip allting man hittar nästan. Är, är fel på det ena eller andra sättet. Då, eller liksom ger ju en, en, en felaktig bild med avsikt att, att förleda och förvirra va. Och jag tänkte på det. Jag har ju... Nämnt någon gång den här kökisprincip som jag tycker är lite rolig och det är ju lite så här som Murphys lagar och den lyder så här va? att varje institution kommer att bevara det problem som berättigades existens va. Men den blir ju nästan lite flat i sammanhanget om man eh, läser det här för att jag menar här går man ju det här är ju ett steg längre va att. Uh, vem ska så, Den här sista så då va? Vem ska då misstänka att alla dessa problem Har tänkts ut av oss Enligt en politisk plan Som ingen under loppet av flera Århundraden har genomskådat Och där har vi ju det här liksom. uh, Och det här som vi pratar om liksom Problem, reaction, solution då, liksom. man, man skapar diverse Olika problem Som skapar en reaktion och den, den reaktionen belåser man ju upp då också vid pressen. Och, liksom, och sen så får man då den lösningen som man vill ha som för den här eh, agendan framåt då. Så är det är ju inte bara att man bevarar problemet. utan Man skapar ju problem. Man skapar problem som inte egentligen finns då. Som att man skapar en, en, en eh, pandemi och, och virus- Trots att virus har man aldrig kunnat visa existerar, eller otäcka sjukdomar. Allting, allting sånt här som, som skrämmer oss och, och, och hotar vår hälsa eller trygghet. Då. Det är ju liksom det, ju de, det allra eh, effektivaste sättet att eh, styra människor på. Dem. Mm. Och sen också ha färdiga ideologier som bygger på de, helt eller delvis på deras redan. Eh, utlagda lögner för att uh, har man då en ideologi som människor ska an, uh, anamma sig till som till exempel många, en stor del av uh, nationella till exempel uh, Sverigedemokraterna eller AFS nu då så där kan, man ju inte, där kan man ju säga att invandringspolitiken är helt fel och att vi behöver skicka hem människor och sånt och det är väl ganska uppenbart att man kan se att det, vi har ett problem med invandringen idag men det man inte kan se där är att det finns ett stort problem inom läkemedelsvetenskapen och och forskningen och så vidare. Och man fortsätter att framhålla där att det är bra att ha människor med hög utbildning som representerar partiet. Men då har man ju bara människor som egentligen är högt indoktrinerade. Och då kommer det aldrig det här partiet, den initiativet, kunna leda någon vart. I alla fall inte i den riktningen som man, man har tänkt då. Att man ska lösa alla de här problemen. För man ser ju bara ett problem egentligen då. Och när det är löst så mm. är samhället som ett det ideala samhället som man vill ha. Men, men ja, man måste ju tänka lite längre än så för att kunna göra någon verklig skillnad då. Och, och det är väl en erfarenhet jag har tagit på mig då genom att ha gjort den här långa, långa vandringen från att jag började gå med i Sverige, 2011 och sen så har jag, gick jag ut där 2014 och så har jag gjort en lång resa och gått på många olika föredrag och olika tillställningar. Och pratat med mycket alternativa människor och sånt. Så att, det är ju det som har gjort mig till den jag är idag. Och jag vill gärna dela med mig av den erfarenheten som jag har gjort. Så att andra kan göra en lite snabbare resa. Så mm. Och vad var det mer jag tänkte på? Uh, jo det var ju det här med progress också Det är också någonting jag har tänkt på Sen jag var liten Det står ju i de det här protokollen med tretton också Att progress är en falsk idé Och varför ska vi hela tiden Behöva ha nya tekniker Och ny, uh, ja ny. det ska vara 3G och 4G Och sen 5G Och sen så kommer man säkert forska på 6G Alltså det behöver hela tiden vara uh, Ständig utveckling Men uh, den här utvecklingen, den sker ju bara i en, så att samhället blir mer och mer komplicerat och det blir mer och mer digitaliserat kan vi se att det går åt en sån trend. Eh, och vad gör det? det gör ju och kontrollerat. Ja, kontrollerat. Och det gör ju att de som styr, eller ligger bakom det här, kommer ju få en total järnkontroll Alltså till exempel när kontanterna är borttagna för det håller nu på nästan säga öppet nu att är, kontanterna kommer bara vara kvar några år. Ja, då har man för möjlighet då. Jo, då kan man ju gå in och, och se vad är det för uh, olika betalningar du har tagit emot här. Har du fått en donation uh, som du inte har beskattat eller varför får du den? Så, så uh, låser banken då ens konto i väntan på att du ska redogöra för vad du, du har fått dina Trans var, du, var du har fått den här transaktionen ifrån och man skulle gärna då vilja ställa en motfråga till dem, men hur får ni, trollar ni fram era pengar? Hur tog man inte men den frågan kommer ju de aldrig, aldrig att svara på så att det blir en sån här en, en ansiktslös institution så precis som Youtube som man får argumentera mot då, som är helt omöjlig att vinna mot eftersom de sitter bakom en vägg och, och kan bara trycka bort dig som, med, med ett litet knapptryck Mm. makten distanserar sig från massan Ja, ja exakt Och det står väl också så här Försten och sådana maktprotokoll att, uh, uh, För som det var förr i tiden så var ju makten ganska nära folket Så att det bidrar ju till att uh, Var de missnöjda med den här regenten Så kunde de ju samla ihop sig och ta, ta fram högafflarna Och ju gå och storma slottet Eller vad, vad den här Eh, makt innehavaren borde någonstans nu men nu ska ju makten vara ansiktslös och inte gå att eh, förstå vem det är. Och då kan man ju inte eller eh, eh, ja, komma till rätta med problemet eftersom man har ingen aning om vad det är man ska attackera för institutioner. Eh, och de kommer ju se till att folkets vrede eh, kommer att riktas mot andra. Kanske deras marionetter att de offrar några av de här pratskvarnarna som de har som eh, nyttiga idioter nu och som eh, villigt mot betalning står i tv och eh, eh, ja, säger att vi inte ska distansera oss och vi får inte träffas mer än eh, åtta personer på olika tillställningar och så ja, sådana här saker då. Precis mm. så att makten är väldigt svår att, att möta det är ju vanligt att Makten har inte ett telefonnummer en besöksadress ett e-mail eller att du ens får reda på namnet på den som är ansvarig, eller de som är ansvarig det är bara helt bortsuddat de är liksom bakom en mur mm. och många gånger skulle man fråga vem har bestämt det här eller vad heter de och vart kan jag besöka dem jag ringar om, nej de har ingen nummer nej jag kan, inte ge, jag kan inte ge ut det nej det går inte, de har ingenting mm. Det är en enorm distans som de har lyckats tagit de senaste två decennierna mm. Jo, så mm. den te tekniska utvecklingen vi kan se nu som kanske gjort våra liv bekvämare i olika avseenden den har ju även gjort deras kontrollapparat mycket, mycket större och mm. Ja, ju, längre, ju mer komplicerat ett samhälle blir också desto svårare blir det att upprätthålla den om någonting fallerar. Som är grundläggande i infrastrukturen som elnätet eller tillförseln av olja till och bensin till våra traktorer och lastbilar som forslar maten till butikerna då. Och så vidare. Och det är ju inte många som eh, ens har kunskapen hur man eh, kan odla som nästan eh, 90 procent av svenskarna visste för hundra år sedan. Hur man gjorde. Eh. Jag tänkte på det du, du sa då, Lina, just precis det här om makten och det va? Och det, precis så är det ju att och, och jag menar, det vi ser, det vi uppfattar som makten och som vi blir förbannade på då. Som till exempel jag, jag jag kallar väl eh, vår statsminister för eh, klubfisk här i början, va? <laughs> för man blir ju. Eh, men, men det vi ser, de här. Men det är ju det är precis som. Det är ju bara handlangarna, va? Mm. De har ju ingen, ingen eh, egentlig makt. Och, och det tror jag att det, det, det ska vara klart för oss. Det är ju alla de här personerna som vi ser i media: och vi är så arga på Bill Gates, eller vi är så arga på, på Joe Biden, eller Trump, va? Jag menar, det är nickidockerna Och Det finns inget telefonnummer Eller det finns ingenting Sätt att så att säga Konfrontera den riktiga makten Nej, den är osynlig Och, och verkar Bakom Bakom förlåten Kanske man ska ut och säga <laughs> Och, nej, och jag tänkte på en annan grej på det här med bonduppror och så där. för, för några år sedan så var jag på någon sån här visning på Glimmingehus tror jag det heter det är en, sån här, en, av, en av de äldsta borgarna i Sverige och då berättade de en sån här rolig detalj att borgens eh, murar fick vara så tjocka att den kunde stå emot ett bonduppror men inte så tjocka att de kunde stå emot kungens kanoner va mm. <laughs> De hade bestämmelser där i tjocka murarna fick vara då. Mm. Ja, det ska, man. Ja, ska vi köra vidare på nummer 14 då? Mm. Då kommer den här. Protokoll 14 del 1 Den framtida livegenskapen. Då ska vi ta varje tillfälle i akt att publicera artiklar där vi jämför vår lyckobringade regering med alla de förgångna. Välgärningarna som skapas ur friden och med en föregången av sekelånga oroligheter tjänar bara till att ännu tydligare behålla eller framhålla de våra. Gojim-regeringarnas missgrepp kommer vi att beskriva i de bjärtaste färger vi kommer att framställa dem som så avsjövärda att folken kommer att föredra lugn under livegenskap. Framför den frihet man utstått så mycket bråk för och som till den grad har utpinat den samt förgiftat och uttömt själva källorna i den mänskliga tillvaron vilka exploaterats av en hopp äventyrare som inte visste vad de gjorde onyttiga regeringsskiften som vi drivit gojerna till då vi underminerade deras samhällsbyggnad kommer att till den grad tråka ut folken att det kommer att bli villiga att tåla allt från oss bara de inte behöver riskera att på nytt råka ut för oroligheter och olyckor. Vi kommer att speciellt betona gojimregeringarnas historiska missgrepp som i många århundraden plågat mänskligheten tack vare brist på kommunikationsförmåga i allt som berör dess verkliga välfärd. För att istället jäkta efter fantastiska projekt vad beträffar, social, vad beträffar social lycka utan att märka att dessa projekt endast försämrat de allmänna förhållandena på vilka det mänskliga livet grundar sig. Mm. Och pratar de om, om livegenskapen som vi kommer önska för att få lugn och ro. Eh, och sen var det väl också om att eh, den nuvarande regeringen är, är mycket bättre. Att vi, alltså vi lever i den bästa av alla tider. Det tror jag makten har sagt nästan hela, under hela historien i princip. Att förr så var det hemskt och folk levde under jättedåliga förhållanden. Men nu har vi sett till att ni undersåtar får ett mycket bättre liv. Och även på andra platser på jorden så har de det mycket sämre än där, där ni lever. Och det var väl också vad som propagerades till exempel i Östtyskland. Då var det ju den bästa av världen och... Kapitalisterna som var utsidan. Den här muren. Där var det ju jättedåliga samhällen. Men det var ju ingen som fick åka över gränsen. Och faktiskt konstatera det. Själv. Eller väldigt få i alla fall. Men ja, men det var ju också en kuliss. Alltså det här kalla kriget. Med järnridån och så vidare. De spelade ju samma lag. Och sen så ansåg de väl sig klara med det projektet där 1989 så de lät muren falla och folket fick eh, tro att eh, de blev befriade. Men eh, istället så väntade en ny eh, ja, regering under samma, eh, under samma ledarskap. Mm. Ja visst, alltså öst, öst och väst har ju ingått i samma eh, imperie. Mm. Det har man ju förstått nu och... och, och... Men man har ju liksom delat upp det i olika delar och, liksom och, och det är väl också ett sånt här, jag menar den, den främsta uppgiften för ett, ett eh, imperiums eh, propagandamaskineri och har varit i alla tider, det är just att framställa eh, det här man befinner sig i som eh, det bästa alternativet på ett trovärdigt sätt va? Och då får det ju vara sådär att ja, allting inte perfekt. Vi har, har problem här i, i vårt eh, system också. Men titta vad mycket värre det är där borta liksom. Eller hur mycket värre det var förr liksom. mm. Oj, oj, oj. Så att det här är allt det bästa. Mm. Den bästa av, av, av världar. Visst, så är det ju. Jo, precis. Är mm. du något, Daniel? Nej, det är bra sak. Uh, ingen, ingen mer att tillägga där. Uh, mm. ja, ska vi yes. köra nästa då? Om, uh, yes. Då kör vi protokoll 14 del 2. Protokoll 14 del 2. Pornografin är i framtida tryckta ordet. I de så kallade föregångsländerna har det skapats en vansinnig smutsig och avskyvärd litteratur. Ännu någon tid efter det att vi har övertagit makten kommer vi att uppmuntra dess existens så att den ännu tydligare kommer att belysa kontrasten jämfört det tal och gram som kommer från våra höjder. Våra visemän som är uppfostrade att leda gojorna kommer att författa tal, projekt, relationer och artiklar med vilka vi ska påverka sinnena i riktning mot av oss utstakade begrepp och kunskap. Mm. Pornografi och skräpplitteratur. Ja, vad finns det... Nu har de inte... Jag läst det för ett tag sedan att de till och med skulle ha någon serie för unga barn som skulle byta kön Det var till och med ner till fyra års ålder så skulle man få följa med på deras resa och då kan man undra att vad vet en fyraåring om, om livet och att det är dags att byta kön när man, när man är fyra år var, var har du hört detta eller var kommer det ifrån? Jag läste det på, på Nordfront och det finns, finns väl en källa där också en serie där så att, Men alltså vadå, var det fyraåringar Som skulle byta kön då alltså? mm, precis. Men det får man väl inte Det får man väl inte göra man, Jag tror det var 16 i alla fall va Ja jag tror det kan vara tidigare än så I Kanada har de ganska horibla Lagar när det gäller sånt att Det finns barn som är mindreåriga Som byter kön och då är föräldrarna Tvingade att kalla dem vid Deras nya könsidentitet Annars kan de bli typ stämda Av staten och så vidare så att de får inte kalla sin dotter en dotter då om dottern vill bli kallad en son. Så då... Ja men det är så sjukt liksom. För att, jag menar, det här det, det är så, så äcklande. För jag menar barn har ju ingen könsuppfattning. Nej. Alltså det, det, det, är, det får man ju stoppa i dem då. Och det är man ju så jävla angelägen om att göra i alla situationer på förskolan. Och det ska vara liksom köns definierande lekar och bla bla bla liksom. alltså det, det, det är så äckligt och sen också det här att det var ju som någon sa att jaha man, man är då man anses eh, tillräckligt eh, kapabel då att bestämma vad, ma, vad man ska ha för, för kön då men man får inte tacka nej till en, en medicinsk behandling då Alltså flår eller, eller, eller vacciner va? Nej det, det kan man inte avgöra själv då. Men det... Mm. <laughs> ja, nej. Mm. Nej och sen så jag menar det här med, med uh, all, all pornografi och skit och sånt som finns. Liksom, det, det är ju också en, en sak som man, som man väldigt uh, uh, mycket uppmuntrar. Mm. Ja, visst. I det här systemet. Det har man ju förstått. Liksom. Jag menar, det, det, det är ju inte av en tillfällighet. eller av Utan det, så vill man att... Det ska vara. Mm. Tror jag. Mm. Jo, man ser se till att... Man vill inte ha en reproduktion. Som är beständig hos de befolkningar man vill tillintet göra. Så då är ju pornografin att se till att... Att könen till exempel inte kan... Att attraheras av varandra genom att de ständigt ska sträva efter att vara precis lika och det ska vara rättvisa, man ska <laughs> kvinnor ska kunna byta däck på bilen och män ska sedan, eh, laga mat och, och damma bokhyllan och så vidare. Då. Eh, ja. ja och sen är det väl det här att man, man, man vill liksom inte upp, uppmuntra eh, stabila familjer som, som uppfostrar barn och sådär utan det ska ju vara en stor röra, liksom. Och sen så ska institutionerna. Uh, uppfostra och ta hand om barnen liksom. Det är väl det man, man rör sig mot. Och ytterheten blir väl den här. Du nya stjärna. Uh, du nya sköna värde väl när man. Mm. När man. Uh, ja, barnen skapas helt på artificiell väg liksom. Mm. <laughs> <laughs> det är väl dit man. man uh, uh, kanske kommer så småningom då. Mm. Ja. Hon skapar ett laboratorium. Det är fint. Mm. Mm. Har vi något mer än det här? Ska vi köra nästa? Uh, jag kör nästa då. Nummer 15, del 1. Protokoll 15, del 1. Frimureriet som ledare av alla hemliga sällskap. I hemliga sällskap är det främst opportunister, karriärister och i allmänhet lättsinniga människor som söker inträde. Med dessa blir det lätt för oss att samarbeta och genom dem kan vi dra upp riktlinjerna för den av oss planerade maskinens mekanism. Om denna vår värld förvirras så betyder det att dess förvirring var nödvändig för att vi skulle kunna tillintet göra dess allt för fasta solidaritet. Och om en sammansvärning ska anstiftas så ställer vi en av våra trognaste tjän tjänare i spetsen för den. Det är klart att det är vi och ingen annan som dirigerar frimureriets verksamhet eftersom vi vet vart vi för mänskligheten. Vi känner det slutliga målet för varje handling. Gojerna däremot är förblindade. De fattar inte ens det omedelbara resultatet. De eftersträvar oftast ett omedelbart och ögonblickligt tillfredsställande av sin egen kärlek genom att de, deras planer uppfylls. De märker inte ens att inte själva initierar planen utan att det är vi som fört in den på den tanken. Betydelsen av publik framgång Gojerna inträder i logerna av nyfikenhet eller i hopp om att med deras hjälp vinna den samhälleliga honungskakan. Vissa gör det åter för att få tillfälle att offentligt lägga fram sina omöjliga fantasier. De törstar efter den härliga känslan som växer av framgångar och applåder med vilka vi är särdeles frikostiga. Vi förser dem med dessa framgångar så att vi ska kunna utnyttja deras där genom uppkomna egen kärlek. Under dess omtöcknande inverkan underkastar sig människorna blindt vår suggestion utan att akta sig för den. De blir fullt övertygade om att deras ofilbarhet föder egna tankar höjda över all främmade, främmande inverkan. Ni kan nog föreställa er hur lätt man kan bringa de klokaste gojerna till medvetslös naivitet och rinnverkan av egenkärleken och hur lätt det också blir att göra dem mordfällda inför minsta möjliga motgång samt bringa dem till slavisk lydnad genom att ge dem hopp om ny framgång. Lika mycket som det våra föraktar yttre framgång, bara det får möjlighet att genomdriva sina planer. Lika mycket är gojerna beredda att offra varje plan enbart för framgångens skull. Denna deras psykologi underlättar betydligt vår uppgift att leda dem. Det är till det yttre tigrar. Män har får hjärtan och i deras huvuden hade ständigt korsdrag. Vi har invagat dem i drömmen om uppslukandet av den mänskliga individualismen genom kollektivismens symboliska enighet. Mm. Och den här egenkärleken är ju ganska stora så vem, vem kan inte bli brusad av att lyftas fram och bli applåderad på, av olika institutioner. Till exempel det här stora journalistpriset som de här grävande journalisterna på mainstream media får för, för att ha hängt ut dissidenter och Systemkritiker De här Som ska hänga ut Linda Karlström Kanske blir föremål för det här Då, då kommer de få applåder Och de har varit modiga journalister Som har utmanat makthavare Och de har varit Underdogs Trots sina löner på X antal lappar i månaden Och så vidare Så slår de uppåt på, på en mamma I Finland Okay. Ja, precis. Nej, det, det är verkligen helt... Alltså, hon, men, ja, hon hade ju fått pris redan. Den ena av den här journalisten journalisterna eller vad man ska kalla dem. Mm. Vad heter hon? Johan... Nej, nej, Malin, nej, nej. Malin Olofsson. Malin Olofsson. Just det. Malin Olofsson. Hon, hon har fått pris, vet jag. Mm. Ja, nej. Alltså det... Här har de alltså... Med våra pengar då, alltså skattepengar och skattemedel så har de uh, haft, uh, ja det är väl kanske mellan fem och tio personer vad vet jag som har jobbat med det här i några år. Uh, precis som du säger att, att uh, uh, de ska uh, karaktärsmörda en, en fembarnsmord och liksom. mm. <laughs> det och, och sen blir givetvis människor blir upprörda av det här då kanske höra av sig och sådär då. Och då blir det ju en så här sniffreportage att upp uh, det, det blir så här hatstorm mot oss stackars journalister som bara gör vårt jobb och så vidare. Då. Så då är det ju ja. jättesynd och så ska de här mm, åsiktigagande enheterna få ännu mera pengar för att kunna trycka tillbaka folkets fred eh, ytterligare då. Så att det är ju en krutdyrk som bara. Växer och växer. Och, ja, till sist så ja. går det inte att hålla ihop det hela. Och då blir det ju jobbigt. Ja, nej, Jag bara tänkte på det som står. Vi förser dem med dessa framgångar så att vi ska kunna utnyttja deras därigenom uppkomna egen kärlek. Under dess omtöcknande inverkan underkastar sig människorna blindt vår suggestion utan att akta sig för dem. De blir fullt övertygade om att deras ofelbarhet föder egna tankar höjd över all främmande inverkan. Mm. Ja Nej men det är alltså Ja man ser verkligen Och det liksom det här Hur de, hur de odlar mm. eh, arrogans och fåfänga Och hur förblindade Människor blir av det liksom, Eller hur, hur blinda vi blir av det Och liksom Det är ju som det här med ja, journalisterna de, de får fina priser och så sådär när, när de gör sina eh, sina, sin granskande journalistik som egentligen bara är, är propagandaprodukter då. För de har liksom, ja de, de avslöjar ju rätt saker och inte för stora saker och inte fel saker va som jag tänkte på den här i affären till exempel då vad det var ju en, en en bra grej då så att, och då, då ska man ju känna det att ja men medicinen fungerar ju och systemet fungerar för det här av en granskande journalistik som, som exponerar missförhållanden i medicinen. Så att i övrigt så är det ju bra va. Mm. Och, och, och sen har vi ju liksom, jag menar, ja, i vetenskapen då, det blir ju nästan skrattretande då när man har börjat gräva i det här och, och, och förstått att den här fysiken vi har eh, den här så kallade kvantfysiken då, och även liksom astronomin då, de svarta hålen alltså det är ju fullständigt knäppa saker, det är ju bara fantasier Men, men de här människorna som, som eh, jobbar med de här sagorna de får ju åka eh, till Sverige och gå på Nobelfest och ta kungen i hand, va? Mm. <laughs> ja, ja, då då nej, måste det ju det... vara sant. Ja, ja, ja verkligt. visst. Ja. Om man har gjort en stor investering då, lång utbildning och så vidare. Eh. Ja, och de har ju jobbat jättehårt, va? Med att och skriva små checka matematiska formler eh, som... Som, som är extremt krångliga och, och, och, och, och förstå sig på att göra va. Men de har ju ingen helst, De har ju så, så att säga, ingen som helst bärghet i, i, i verkligheten. då. De, de är ju inte avstämda med några eh, observationer och experiment då som visar att de faktiskt. <går> säger någonting om verkligheten, då va? det är ju där man har, har det stora problemet då. Mm. Och sen har man det här i början av det här protokollet står ju lite om frimureriet också. Och det är ju en ganska viktig mm. institution för mm. att leda samhället i den riktningen. Då. Och då fångar man ju främst upp då, eh, karriärister och eh, ja, sådana som faktiskt eh, vill komma upp sig i samhället och kanske till en början då tror att det är byggt på en, en bra grund. Eh, och eh, i de här hemliga sällskapen så blir man invigd i ett slags gradsystem där man läggs ner i pyramiden. Inte får veta så mycket men att man successivt blir invigd i olika hemligheter genom att genomgå olika riter. Och det kan ju handla om att man ska svära att frimurriets gud är den högsta guden och det är till och med präster och sånt där då som erkänner det här då, så att egentligen så är de ju inte kristna då, utan de, de erkänner högre tillit till frimureriets gud. Och lite senare så hör talas om också att man kan få ligga i en kista och avgöra diverse saker och så vidare och då är det en hemlighet man håller inom gruppen så man får hemlighet eller lite hållhaka på varandra för det är viktigt att ha olika hållhakar så dels så får man ju då en framstående position och så har de andra bröderna hålllaka på. Och är det då någon som kommer upp en egenföretagare som kanske eh, tjänar lite pengar och, och skapar en bra business och så vidare då, då kommer han då förmodligen att få en slags inbjudan att gå med i ett sånt här sällskap. Men tackar han nej då så kan alla de här andra bröderna garda ihop sig för att de eh, har ju en stor del av näringslivet under sig så då blir det ju väldigt eh, svårt för den som vill komma upp sig då, för att de kan ju se till att man inte får banklån som man nästan alltid behöver då för att driva ett, eh, ett företag idag. Eller ett företag idag. Så att då kan man ju med enkelhet då eh, krossa en sån här person, vilket också sker. Eh, mm. Jag tänkte bero ja. att Daniel eh, Frimuriet eh, de, de två kändaste Karaktärerna i deras Sager det är ju Ung Salomon eh, Och Hiram Abiff Och eh, det är två Judiska karaktärer då Som eh, Ska ses upp till Av Frimurarna eh, Så att fimuriet är ju ett Judiskt Judiskt påfund Där man har Hittat på de här Karaktärerna Så att Även om då I kristna länder så kan man ha Exempelvis en bibel liggandes på ett bord så används den Bara som en möbel Så att de er som vill kolla mer på det här så föreslår att ni läser eh, Masters Carpet eh, som beskriver de här eh, ritualerna och symbolismen på ett bra sätt för de som vill eh, sätta sig in i det lite mer Det finns även en annan bok som heter Morgan's Freemasonry som också beskriver det här eh, väldigt noga eh, så att jag vill bara visa med det eh, vilka det är som, har, eh, ja, som bestämmer över det här. Eh, Läs de två veckorna, eh, så blir det är enklare att förstå. Mm. Och det är, det är väldigt ytterst få som har hoppat av det här. Och eh, en av riterna är att man om, om man går ur eller bryter sin trohetsed mot sina bröder. Så ska, man, så ska inälverna slitas ur den och ätas upp, eller ja. något, något sånt liknande ja. då. Men det finns en. Ett reportage från en herre som heter Roger Ase, som jag har sett i alla fall. Och jag ska försöka lägga in länken till den, för den existerar fortfarande. Att man kan titta på då. Och han var väl, jag tror det var nionde graden i inom norska frimuriet. Jag känner inte till vilken orden det var. Jag kommer inte ihåg. Men där berättade han lite om de här olika ritualerna och vad man fungerade att göra för att komma upp till den här höga graden. Mm. Och det är ju inga roliga saker man får göra då. Men vad hittar man de här frimurarna i vårt samhälle idag? Jo, det är ju höga polischefer till exempel. Och höga politiker och sådana som är chefer för myndigheter och så vidare. Så att, domare är rättsväsende. rättsväsende. Alltså alla Det blir ju också så, bara, det blir också så att jag menar det, det gör ju våra samhällen fullständigt korrumperade för det är ju så här att de här människorna de svär ju eder i sina hemliga sällskap då, som går över allt annat. De, de säger att de ska göra då liksom att döma rättvist eller vad det är va? för att är det så att, att en, en, en broder har ett visst intresse eller de får då, då måste de följa det va så att det är ju liksom det är överlagen ja det är ju mm. total eh, fullständig korruption va mm. det, det blir ju så och, och, och jag menar och det är ju så, precis så här är det då att man ska eh, blir uttagen eh, om man inte gör det om man inte följer eh, det, det, de ord man får. Vad, det blir väl antagligen värre och värre också ju, ju längre upp i graderna man kommer. <hör> och sen är det väl också så att menar, en central del av detta det är ju de här hemligheterna som man får reda på ju högre upp man kommer i graderna. Jag har ju kommit på, jag har ju fått en intressant reflektion. Jag vet inte om jag har dragit den för dig eh, Daniel. Men det är ju det här att jag bara noterar det att symbolen för frimureriet det är ju mm. vinkelhaken och passaren då. Ja. Och vinkelhaken och passaren det kan man ju säga är också symbolen för <clears throat> geometrin då. Mm. Eh, Euclides elementa har ju det så att säga i de första postulaten. Att för att du ska hänga med här så behöver du en vinkelhake och en passare då. Och då tänkte jag på det att det är argument som ju fortfarande inte går att slå hål på. För att den kopernikanska modellen är orimlig. Som tycker bra la fram. På 1500-talet. Det är ett geometriskt resonemang va? Att skulle det vara så att, att jorden förflyttar sig. 300 miljoner kilometer i sidled. Eller så att säga runt solen då va. Det, det är ju då diametern på den här omloppsbanan. Eh, skulle det vara så att den förflyttar sig på det sättet. Samtidigt som man kan konstatera då. När man sätter ett siktrö på en kärna och tittar på den varje kväll. Så ser man att den inte har ändrat på sig. Då är den enda geometriska möjligheten det är att den här saken man tittar på är minst 300 miljoner kilometer stor själv då. Mm. Är ni med? Mm. Man drar ju en rak linje va? Mm. Uh, och då blir ju konsekvenserna av det då att, att, att uh, ja, konstellationen och materiefördelningen i universum den blir helt knasig för att då måste eh, solsystemet omges av ett gigantiskt tomrum och sen så ska det komma massa stjärnor som är ofantligt mycket större än vår egen sol är så att det där blir bara det, alltså det geometriska resonemanget gör den kopernikanska modellen helt absurd va med andra mm. ord man kan fatta att den här solsystemsmodellen är fel Genom att förstå grundläggande geometri. Och då tycker jag det är en mm. intressant koppling där. Att symbolen för frimureriet. Det är mm. symbolen för geometri. Mm. <laughs> och Euclid hade ju dem tror jag. Och Pythagoras var ju också eh, kända frimurare. I deras, eller deras litteratur. Ja men alltså fanns fri på den tiden Ja det kanske gjorde Ja jag vet inte det är, alltså, det De är så mycket. Det. Ja de det. Ja. ja. Mm. Jag förstår att det är sager Men eh, jag bara säger Vad som står i de här böckerna mm. Mm. mm Nej men jag bara tänker på det Med de här hemligheterna då För det är ju liksom hemligheterna som, som är Ja vad ska man säga Deras, deras syre man ska säga, fast då liksom. kommer man få reda på några hemligheter inom flummeriet för att den är ju kontrollerad av uh, judiskheten här då. Uh, så att då vill man ju hålla gojerna i, i Blingdo. Uh, ja, man har en hierarki där också, en pyramid va? Och jag tror mm. att ju, ju högre du stiger i graderna i flummeriet desto, desto mer sådana här hemligheter blir du invigd i. Ja, Hur saker och är... Är. Det är jag ju helt övertygad om. Och det kan ju vara så att en den högsta hemligheten då som man får när man är 33:e 33-graden. Det är just det här resonemanget som gör att man förstår att eh, den eh, kopernikanska modellen är trams. Vem vet? Inte jag. Mm. Ja, de, ja. de har lite komplicerat gradsystem. Jag är inte hundra på hur det funkar. Men de verkar ju ha tre grad, grundläggande grader som är... Uh, Vad det nu var Apprentice uh, uh, Och sen så finns det Ett uh, Mellansteg uh, Som jag nu har tappat ordet på Och sen master Ja uh, ah, fan nu tappade jag ordet för Mitt mellansteget där men... <kör> Och sen så kan du då kombinera det här på olika sätt Och så kan det i den bemärkelsen Finnas uh, 33 olika grader och vissa av de här graderna kan bara nås inom vissa system eh, men eh, ja, det står i, i de här böckerna hur, hur det fungerar men jag kommer inte ihåg exakt, Fellowcraft heter mellansteget eh, sen så har de då riter för det och olika lösenord eh, som de behöver yttra eh, för mig Mm. Det. Ja det är väl lite, lite Hemliga handslag och sån grejer Men sen får man vara tydlig med det också att, att jag menar frimureriet är ju ingen homogen Organisation här Alltså det finns ju massa olika liksom, Fractions och sådär. Jag menar det finns scottish Right Och jag menar vi har Oddfell Och sådana andra här i Sverige liksom, och, och de är ju inte heller överens Inbördes Heller ja. tror jag eller så jag skulle säga ja, alltså... jag, jag vet inte så mycket om det Men, men jag men det, det blir ju sådär att man får ju passa sig för att generalisera då, Så att när vi säger frimuroriet så, så får man ju ha klart för sig det Att det finns ju väldigt många olika mm. eh, Inriktningar i det Jo precis och det Ja med... jag har för att de har tre huvudinriktningar eh, Och Scottish Rite är eh, En av dem som ska vara någon fransk Typ av masonry Ehm Sen finns det ett par till. Uh, York Wright. Sen så är det en tredje. Uh, men... Uh, alltså de hävdar ju så här... Ja, men... Uh, ja, min Lodge, den, uh, den styr sig själv, så här Men sen så har de ändå någon slags huvud... Uh, och, och liksom chef uh, inom en viss organisation. Uh, sen så... Uh, huvudchefen för alla de här som jag har förstått det och det är Queen Elizabeth. Det är uh, den engelska drottningen uh, som är Big Boss. Uh, men de, är, de har ju också ett, en licens, ett körkort eller vad man ska kalla det för allihopa som man får när man blir uh, frimurare. Uh, men de är, verkar ju ändå vara överens om vissa saker och kanske vissa riter och eh, de märker vara överens om eh, symbolismen över olika saker, vad de ska betyda eller vilka läxor eh, man kan lära sig av eh, olika stenhuggar verktyg eh, så att eh, jag vet inte jag tycker att de säger sådana där grejer bara för att <klar> förvirra jag, jag tycker ändå att de, det verkar vara en förhållandevis grupp och de kan även besöka varandra runt om hela världen eh, och, och få entré in till varandras eh, hus eller eh, lodges som de kallar för. Mm. Eh. Mm. Ja, nej det är ju svårt att veta riktigt för att jag menar, de här är, det är ju så, så att säga hemliga sällskap då, och då är det ju så att de omger sig av ett tröcken av Disinformation tror jag. Och eh, vi vet ju det nu: Att det finns väldigt mycket desinformation och propaganda i den här världen. Så. Ja. Mm. ja. Ska vi rulla vidare? ja mm. Då tar vi Protokoll 15, del nummer 2. Protokoll 15, del två. Lagarnas och maktens sjunkande anseende. Under vårt inflytande har respekten för gojernas lagar nedbringas till ett minimum. Lagarnas anseende är till tillintetgjorda genom liberala tolkningar och införda av oss i dessa sfärer. I de viktigaste politiska och principiella handlingarna och frågorna beslutar domarna så som vi ålägger dem. De ser saker i det ljus som vi omger dem med. Naturligtvis genom till tillsynes neutrala personer som inte förknippas med oss. Genom till exempel tidningspressen eller andra medel. Till och med senatorerna och den högsta administrationen antar blint våra råd. Gojernas rent juriska förstånd är inte förmöget till. Analysering och observation och ännu mindre till förutseende. Mm. Det var det protokollet och eh, ja det här med lagarna, att det kommer fler och fler lagar hela tiden som ska inkräkta på våra liv. Till för något år sedan var det den här lagen om att man inte får hålla i sin mobiltelefon som Sebastian Florin håller på att brottas med rättssystemet med. Mm, oh. Ja De är är är liksom det otäckaste det är liksom där Hur man ska eh, Bötfälla alla som, som skriver något surt på Facebook liksom Och sen så när, när Människor blir misshandlade Och, och våldtagna så, så friar man eh, Väldigt Lättvindigt eller om det kan framstå Om, om inte bevisningen är helt hundra Eller om man ska uttrycka det va så, så, Alltså just det här Att, att de verkliga brotten de, de har inte så mycket straff Och sen så att, att uttrycka sig På ett, ett tarvligt sätt Och det får man inte göra Och sen tänker jag också på det Det, alltså, det finns ju såna otroliga eh, vad ska man säga motsättningar eller paradoxer i det här, Så alltså jag tänkte på det här om dagen att det är mycket snack om det här med, med koranbränning nu då mm. eh, och att det ska ju finnas lagutrymme för att man får eh, bränna upp en en bok eller göra lite roliga bilder på en profet och, och ja det kan man väl i och för sig alltså jag skulle ju aldrig liksom, varför skulle man göra det då men sen kan man väl tycka det då att ja, ja är någon som vill göra det så kanske man ska få göra det då men det som jag tycker blir så intressant och paradoxalt i detta det är att om du istället skulle vilja undersöka en historisk händelse och komma fram till en, ett resultat som så att säga, står i strid med den Eh, historieskillning vi har då kan du åka in i fängelse på flera år mm. så där fanns det inget utrymme men att elda upp lite religiösa symboler och sådär ja, det <laughs> så att jag menar eh, det finns ju väldigt eh, underliga eh, förhållanden här måste jag säga eller vad, vad, vad tycker ni? No. Jag, håller, jag håller med och det är samma sak Med skillnaden mellan Våldsbrott och skattebrott eh, Det är ju också Underliga förhållanden Där mm. white collar crimes Straffas stenhårt Våldsbrott där ser man mellan fingrarna många eh, mm. Jag kan tycka att Det är underliga förhållanden mm. eh, Det är ju Ja, mycket som är chef där. Men eh, sen, så gillar inte jag liksom egentligen då. Jag ska inte gå in på det för mycket nu. Jag pratade lite om det förut. Men eh, Lysander Spooners bok eh, No Treason. Eh, jag tycker han beskriver det bra. Jag tycker att <hör> jag menar, ett, ett samhälle eller ett litet community de borde få. Ja, bestämma för sig själva om de vill. Och, eh, ingen annan, så staten är ju ett, ett förtryck då med sina lagar och skattebetalningar och så vidare. Eh, som eh, jag tycker också är skeva förhållanden där antingen folk som är fler än dig ska få bestämma över er eller folk som är färre fast med mer muskler, de ska också få bestämma över er. Mm. Eh, så jag kan ju tycka att man eh, frihetsberövar folk på många sätt. Eh, Flera sätt kan det bli som ni varit inne på tidigare då man ska då införa eh, lagar för att man måste ta ett vaccin exempelvis. Eh, mm. Så att för man inte det, har träffas mer än åtta personer. Ja, det är också. <laughs> Det Nej, men precis, och, och just det Daniel och liksom det här med, med, med Vaccinet och då, då Då kränker man ju så att säga den sista eh, Barriären Man måste säga att människor har rätt att bestämma Över Vad de ska göra med sina kroppar Eller inte va mm. och, och det är ju någonting som eh, Ja Jag menar I, i våra lagtexter så har vi ju Ett skydd mot detta då att att liksom eh, ja, som patientskyddlagen i Sverige då att all medicinsk eh, behandling ska ske under frivillighet och med eh, patientens informerade samtycke. Då. Men då vill man alltså, nu, nu ska man rota de här lagarna och det finns ju redan lagar då som, som kan. Jag menar med i de här smittskyddslagen och sådana grejer då, men då måste man ju. Då måste man ju kunna påvisa en konkret smitta också då tror jag om det skulle hamna i eh, en, en domstol det här liksom. Och det blir nog rätt svårt att göra eftersom man aldrig har kunnat påvisa smitta då enligt kockpostulatet. Mm. <laughs> Men eh, ja nej det, det, det är riktigt och sen precis där du säger också det här att, att Uh, det är ju fri man frihetsberör människor det, och, och det är ju det här att alla ska ju vara med i systemet va alla som man mm. kan nå va så att om du vill uh, uh, leva utanför det här systemet och jag kan tänka mig att vi går mot tider där fler och fler kommer att vara intresserade av det och liksom mm. bara nej nu skiter vi i det här va och då ska man naturligtvis eh, stoppa det så mycket och så tidigt som möjligt så att ingen kan eller ens kommer på tanken att göra det då, va? Och då blir det väl sådär att, att, att gör man det ändå eller försöker, jag menar, då blir det ju ett, ett sånt här wake or då, liksom. Att eh, den här, vad var de hette, de här... Ja, det var någon religiös sekt i USA, mm. Mm. Ja, mm. men det var nog en saj det också, så... Ja det, är möjligt. ja, det är möjligt att det var Ja, du har rätt i det. Men jag bara använder det som ett, en, en... Eftersom det är en bild, bild som människor känner till. Även om den är helt igenomskapad. Ja. <laughs> men, men jag kan tänka mig att det skulle kunna gå till på det sättet. Att liksom, ja, men då kommer de dit med sina bulldozers. Och, och, och, och det är väl också ett sätt att, att avskräcka också då. Så att... Att, att visa liksom att om ni kommer på det här så går det så här liksom Ja, men det, de behöver kanske inte göra det heller för att det räcker ju att ha så här fastighetsskatt och sånt om man eh, om man då ska hitta jo, något till land alltså, Martin, ja. ja, men ja. Om, man säger, om man säger att man inte vill betala sin fastighetsskatt Och man säger nej tack, nu vill jag bara bo på det här och då och, skiter, och, och, och, ja men då går det några år och sen så kommer de med sina bulldozers och eh, militärer eller? Mm Ja, jag, jag vet inte. Ja. Men äh, jag tror att äh, de inte behöver gå det. så långt utan de kan göra det via lite mer fina, med diplomatiska metoder. Äh, se till att man inte kan... Äh, ja, det finns ju jättemycket, till exempel äh, reglementer kring äh, hur man ska ta hand om djur och så vidare. Så De kan ju skicka dit sådana här äh, djurinspektörer som kommer fram till att äh, de inte har tillräckligt stor yta och så vidare. Så så kan du konfiskera utrustningen den vägen och så vidare då. Det går alltid att hitta fel och brister om det, man vill. Det finns expropriering mm. om de anser att de behöver marken för något ja, så kan ja. de bara ta. Ja, det är det väl finns till och med så att utländska företag om de hittar något slags mineral i marken så har de rätt att eh, be, bedriva gruvdrift på den. Ja. Även, om du, eh, även om du på pappret äger marken då så äger du inte mm. det som är under den. Så att, men jag tänkte på det här, det var ju det här med att man bestraffar de laglydiga och befriar de hårda brottslingarna och sånt. Det är inget nytt fenomen heller utan det kan man läsa även i det här Alexander Solzhenitsyns bok Gula entrepelagen så beskriver han hur just sovjetsystemet agerar just på det här sättet och och även en föreläsare som vi brukar ha här i Göteborg, Jurelina, så har ju skrivit mycket om, om Sovjet och hur, hur det förhöll sig där. Och när han kom till Sverige 1979 och till slut kunde eh, lära sig förstå det svenska språket så kunde han höra att den svenska propagandaapparaten skildes inte så mycket från den sovjetiska. Det var ju bara att... Här så arkibeserades man inte för sina åsikter utan här blev man av med sitt jobb eller blev sidosatt på lite mer finare metoder då än vad man blev i Sovjet. Så att det är ju under liknande förtryckarregim vi lever i fortfarande fast vi har inte förstått det än bara, eller de flesta har inte gjort det. Mm. Nej och det som blir lite otäckt också där i, i det här det är ju det att man skulle faktiskt kunna tänka sig att, att det här med, med Sovjet och, och östblocket och så att det var någon slags eh, generalrepetition inför eh, New World Order mm. det vill säga att man, man, man körde det där under efterkrigstiden liksom och skapade de här totalitära det här totalitära samhället liksom och såg hur man skulle göra då va och sen då så det, det som vi upplevde som befrielsen av Östblocket då. Det var ju själva verket en avblåsning av den repetitionen. Och nu så ska man rulla in det här över hela världen då. Precis. För om man läser till exempel FNs stadgar så är det ju inte så mycket som skiljer det från det kommunistiska manifestets stadgar. Det är skrämmande likt. Men man har klätt i nya kläder och sålt in det så att eh, människor har svalt betet och vi, i alla fall vi som gått skola i Sverige då har ju blivit matade med att FN är den här fina organisationen som vill ha fred och harmoni i världen och medlar medlar i militära konflikter och så vidare så... Men, eh... ja och där har vi en övergång till eh, nästa mm. protokoll, ska vi avsluta med det eller? Eh, ja eller har vi vi har bara fyra stycken kvar sen efteråt, men ja, visst, vi kan köra en avslutande del sen del fyra, men vi kör nummer 16 här nu i alla fall Protokoll 16 Propaganda för regeringen i skolorna För att regenten ska bli föremål för sina undersåtas djupa kärlek och vårdnad bör man under hans verksamhet undervisa hela folket i skolorna och på torg, om hans betydelse om hans handlingar och om alla hans välgärningar. Upphävandet av den fria undervisningen i ska göra slut på all fri undervisning. Eleverna får rättighet att tillsammans med sina närmaste anhöriga, samlas som i en klubb lärdomsanstalterna. Nya teorier under dessa sammankomster på heldagar ska lärarna hålla så att säga fria föredrag som, om frågor som berör människors ömsesidiga relationer om exempelvis lagar, om repressalier som förekommer på grund av omedvetna förhållanden och slutligen om filosofin i nya teorier som ännu inte är uppdagade för världen. Dessa teorier upphöjer vi till trosdogmer som ett övergångsstadium till vår tro. Du har slutat utläggningen av vårt verksamhetsprogram. Nu och i framtiden ska jag redovisa dessa teorier för er. Tankens oavhänglighet. Kort sagt, eftersom vi genom århundradens erfarenhet vet att människor lever och leds av idéer. Att människor tillägnar sig dessa idéer genom att som utövas med samma framgång över alla åldrar. Fast naturligtvis med olika medel. Så bemäktigar vi oss och eh, konfiskerar till vår fördel de sista glimtarna av tankens oberoende. Tanken som vi redan för länge sedan inriktat oss på för oss nödv nödvändiga mål och idéer. Mm. Ja, riktar de in sig på kontroll över tanken och det skulle vi säga kanske då att det är deras viktigaste vapen att kontrollera hur vi tänker. Så det är, det är väl därför vi jobbar så förbryllt med att försöka få människor att tänka själva. För Då kommer man tänka att jag vill ju skapa ett bra samhälle för mig själv och mina efterkommande. Förhoppningsvis då. Så att... Mm, då har vi ett gemensamt mål där. Vad tänker ni grabbar? Ja, eh, jag tycker att Patrick uttryckte bra förut när du pratar om att alla ska söpas i samma form. Eh, I princip det som står här i en mening. Eh, där eh, ja, man ska inte få tänka så allt för fritt utan eh, allting ska kontrolleras och Allting, alla ska tycka och tänka på samma sätt. Mm. Det är i princip det de säger här. och Det är det de har gjort med hjälp av skolan och mainstream media. Där alla växer upp i ett system deras första 18 eller 23 år. Där man då ska repetera aktualitet eh, så att det som har sagts i skolan i skolböckerna, i faset av lärarna det ska, det ska rep repeteras blint utan att ifrågasätta om premisserna är sanna eller falska eller slutsatserna kan vara sanna eller falska. Den enda kursen som egentligen lär ut någonting annorlunda det är metodologi med Metodkursen på universitetet Där man kan få tänka lite fritt själv eh, Men den Konditioneringen Som sker där är för liten jämförelse Med konditioneringen Att repetera auktoritet i 23 år i sträck eh, Och därför Så kan man ju vara Eventuellt matematiker och ekonom Och ändå stå och citera Ingves i när han säger att Inflationen är 2% Så att det är mycket högre Varor blir dyrare med mer än 2% Per år i genomsnitt Om du har handlat en varor de senaste 20 åren Så har du säkert märkt det Men ändå så repeterar folk eh, Det här mantrat eh, Vilket Talas i tydliga språk för mig eh, Och det är att Du får inte tänka själv Du ska bara vara en, en repeater En robot som, eh, som Bara säger det som makten har sagt. Du mm. kan därför inte tänka själv. Mm. Mm. Ja men precis. Och det, det, det, är, det är förbluffande. När man väl. Så att säga. Vaknar upp i det. Och, och, och lyckas. Eh, avprogrammera sig själv. Steg efter steg. När man upptäcker. Hur långt bort. Ett samhälle eller mänskligheten. Eller hur långt bort den kan föras från verkligheten, och det är en verklighet som man kan eh, ta reda på genom att resonera och tänka själv. Men eftersom man har fötts upp, växt upp i ett system där de här verkligheten, de här sakerna inte får finnas va? Så kan man inte se dem. Det, det är rätt fascinerande. Och jag, jag tänkte på det här om häromdagen. Det finns ju en, en, en rolig bok som jag läste en gång. Som heter Lyftarens guide till galaxen. Och där så är det en sån här grej i den här boken. Då, det är att ja, vad är svaret på um, frågan om universum och livet och allting? Jo svaret är 42. Och det säger ju ingenting va? Och anledningen till att det inte säger någonting. Det är för att man inte kan ställa den rätta frågan då va? För att om man inte kan ställa de rätta frågorna. Då betyder ju inte svaren någonting va? Jag tycker det är rätt intressant. Och det är liksom en, en, en central del av det här med järntvätt och tankekontroll. Det är att hindra människor från att, att blockera människor från att ställa sig eh, vissa frågor va? Så att då betyder liksom inte svaren... Ja men det är ju plastmodeller, ja, men de där astronauterna hänger ju i trådar eh, och så vidare och så vidare. De svaren är helt meningslösa för en sån människa för de kan inte ställa sig frågan. Det vill säga frågan, skulle det kunna vara så att de här sakerna som visas på tv som nyheter, skulle det kunna vara så att de i själva verket är Hollywoodfilm? Och kan man aldrig ställa sig den frågan då, då, då kan man ju inte se eller tillgodogöra sig svaren va? Mm. Mm. <laughs> och, och, och när man väl när man väl har börjat treva på de här frågorna och kunnat ställa sig dem då blir det ju så löjligt uppenbart vad som kan vara verkligt och vad som inte kan vara verkligt. Och man är ju väldigt liksom, fascinerad men samtidigt också frustrerad över att de allra flesta Inte kan se detta liksom. Inte kan ställa sig de här frågorna mm. Och, Och det är ju liksom Det är en central gäng Alltså just det här att getum them when young va? Alltså om vi formas tidigt Om vårt tänkande formas tidigt Att vi ska eh, Se på världen på ett visst sätt Vissa saker ska vara självklara Vissa frågor ska vi aldrig kunna ställa oss då går de flesta genom hela livet eh, på det sättet alltså. Mm. Så att just det här med, med, med propagandan i skolorna liksom eller att, att det här formandet tidigt det är ju väldigt centralt alltså. mm. Precis och det var det som du inledde med där att uh, det här med statistiken att uh, människor kan ju ha jättehöga titlar och, och utbildningar och diplom och så vidare. Och räkna jätteavancerade, på, på jätteavancerade saker. Men tar man fram en här enkel plus och minus och procent. På, på hur många det är som har dött varje år. Och visar att det finns ingen ökad dödlighet det här året. Jämfört med tidigare år. Trots att vi då i år alltså, har haft en långdragen pandemi med corona. Som vi måste stänga ner våra samhällen för. Då kan de inte ens se att. Att äh, du har haft det näst minst dödliga året på, äh, på 40 år. Nej, så... nej, precis. Det blir helt <laughs> omöjligt va? Det är som att prata om ett liksom. att, <laughs> ja, Men det, det, alltså, man, det är helt fascinerande. Va? För att, jag menar, det, det, det tog mig 10 minuter att och, och, och sätta ihop det där. Va? Man går in på SEB och så tar man bara hur många har dött varje år. och Hur, många, hur, hur stor var befolkningen? Mm. Och så en procent på det va? Och så ser man ju då att nej, det, det kommer inte att dö några fler människor i Sverige i år än det har gjort tidigare år va? Mm. Jag kanske några mer än 2019 då. Men 2019 var det året då, det, då vi hade lägst mortalitet på 40 år då. Eller, alltså jag tror, jag skulle väl säga, jag har ju inte tittat längre tillbaka 1980 då, men jag skulle kunna chansa att säga att det är nog det året vi har haft lägsmortalitet i Sveriges historia då va och, och 2020 blev lite sämre än det året då men det är väl ganska bra ändå va med, med tanke på den här fruktansvärda pandemin vi har som mm. gör att vi måste stänga ner hela världen och hela samhällena mm. ja det är oh, gud ja. mm. så är det mätt så är det mätt ja. jag vill, skulle vi avsluta här då så och vi har tre eh, protokoll till. Men vi kan ju lägga till lite extra material till nästa eh, avsnitt i så fall. Ja, det tycker mm. jag vi gör. Mm. Ja, kul! kul. Uh, jättebra, jätteroligt avsnitt. Uh, tack alla som lyssnat. Och uh, vi ses på Discord då. Mm. Det vill säga. Eller? Ja, ja och på <laughs> återhållande. <laughs> ja. Ja. Okej, okej. Okay. Okay. Hallå, hallå, hallå. Så är det onsdagen den 18 november 2020 Och Daniel och jag har samlat här för att göra en liten komplettering till de tidigare protokollen Eftersom vi bara har tre stycken filer kvar så det är det lite onödigt att göra ett helt avsnitt om det Men när jag förberedde mig i det här så hittade jag ett utdrag som var från protokoll 16 Där vi var sist som jag ändå tänkte att jag kunde läsa upp när jag jag igenom det och det handlar om universiteten och då står det så här Universitetens oskadliggörande För att tillintetgöra göra alla kollektiva krafter utan de våra måste vi oskadliggöra den första etappen till kollektivism Universiteten Vi ska göra det genom att omorganisera den i en ny riktning Deras bekaner och professorer ska beredas för sina ämbeten enligt detaljerade, hemliga program från vilka det inte kommer att vika en tunn ostraffat. Det ska utnämnas med största försiktighet och göras stramt beroende av regeringen. Ja, och det här utdraget kan man utläsa att eh, idag också så är det väl så att professorstitlar och sånt de utses av regeringen just. Så att man kommer ju till de här höga pos positionerna inom universitetsvärlden om man inte är godkänd då. Inom sitt område. Eller, vad säger du då, Daniel? Ja, de verkar ju ha tagit över skolan för länge sedan. Som vi var inne på i förra episoden igår kväll. Mm. Där de bestämmer över hela det systemet. Vem som ska vara på vilken position och skolplanen. Eh, vad som ska läras ut och när mm. eh, så de bestämmer ju också klart över vad som inte ska läras ut eh, som vi var inne på igår då så eh, får man ju inte lära sig i skolan att ifrågasätta makten eller aktiviteten så att generellt sett även om jag själv förvisso hade några sköna lärare som tillät att man ifrågasatte det som lärde ut ibland. Så, så var det så generellt sett att det inte tillätts. Eh, så att man får bara fråga kring materialet under antagandet att materialet som lär ut är sant. Mm. Eh, men, men man får inte liksom ställa dem åt väggen och ifrågasätta om premisser eller slutsatser verkligen är sanna eller falska eller är 100% sanna. Eh, så att, eh, det blir ju då att man får lära sig under sina första 18 år i livet att repetera, eh, som jag sa igår, så ska man då lära sig att repetera läraren, skolboken och fasa i skolboken. Eh, och den andra kursen där eh, man lär sig ut på ett annorlunda sätt är metodkursen på universitetet där man kan ifrågasätta material på en mängd olika sätt och man får lära sig att eh, det är omöjligt att göra en perfekt studie och så vidare och att det är svårt att hitta sanning och hela det här men den konditioneringen som man utsätts för eh, under de första 18-23 eller åren av sitt liv, den är så stark att man, när man sedan blir äldre då och tittar på nyheterna så, så gör folk just det, att man, de repeterar nyheterna till sin kompis utan att ifrågasätta om nyheterna skulle kunna eh, ha farit med osanning. Eh, folk tänker inte ens tanken utan man repeterar bara blint: då. Att exempelvis inflationen skulle vara så låg som 2% för att Ingves har sagt det i tv. Och han är chef för Finansinspektionen. Eller Annika Winst är chefsekonom Nordea. Och hon säger samma sak. Så utan att ifrågasätta Alltså, man, man efterfrågar inte ens en premiss från Ingves eller Ramika Vins, utan man tar bara det de har sagt inflation i 2%, och så repeterar man det till sin kompis när ämnet kommer upp mot pappret: på de middagar eller någon fest eller någonting. Mm. Eh, och det är det här som är skrämmande, då, som, som Patrik har sagt tidigare också att folk, folk stöps i samma form, och, och alla gör samma sak eh, utan att ifrågasätta. Eh, så de, de har ju verkligen sina klor över skolsystemet. Man, man får inte lära sig speciellt mycket om eh, mänsklig psykologi och tänkande eller om hur vetenskap borde fungera eh, eller om filosofier och olika synsätt på saker och ting eller hur man säljer in ett koncept eller säljer in en sak. Försäljning lär inte ut i skolan heller på en Så man får inte lära sig i grundskolan speciellt mycket om varken psykologi eller filosofi och olika vyer eller, eller eh, vad jag refererade till som säljer i episoden med olika chefer. Eh, det, det lär sig inte ut. Och mm. eh, då blir man eh, tyvärr väldigt lätt påverkad eh, resten av liv då, när man tittar på mainstream media. Eh, så att, ja, det är, det är så jag ser på den här punkten. Mm. Ja, mycket bra utläggning. Uh, och jag hade ett litet utdrag till från protokoll nummer 17 när jag förberedde mig här. Och det heter uh, så här då. Uh, Polisens organisation, den frivilliga polisen. Vår regering blir en apologi för guden Vishnu i vilken den blir pe personifierad. I varje av våra hundra händer kommer, kommer att befinna sig i en fjäder av det sociala maskineriet. Vi ska se till att, att, den officiella polis, att utan den officiella polisens hjälp som i den av oss förgångarna utarbetade formen för, för dess rättigheter och åligganden hindrar agenterna att se någonting. Enligt vårt program kommer en tredjedel av undersåtarna observerade övriga av pliktkänsla enligt principen för frivillig statstjänst. Då kommer det att inte att anses skamligt att vara spion eller angivare utan tvärtom berömvärt. Men ogrundade angivelser kommer att straffas med all stränghet så att denna rättighet inte leder till missbruk. Så här har vi det här psykologin bakom angiveri också då. Att man, man kommer att ange sina grannar och det har jag hört en del historier och sådana som bland annat åkt ner till... I Tyskland och, och, och deltagit i de här demonstrationerna så är det ju krav på att ha munskydd när man bland annat åker kollektivtrafik och så vidare. Och då finns det ju inga poliser på tågen men det finns andra medmänniskor som är väldigt duktiga på att säga åt äh, de här personerna då att du äh, måste ha masken uppe över näsan. Äh, det måste minst han ja. Så att äh, istället för att, äh, ja, att strunta i och att äh, se till sina medmänniskor då. Men ja, så funkar väl psykologin helt enkelt. Och den ser de till att utnyttja. Ja, eller vad? Har du någonting att inlägga? <här> Nej, jag håller med. Tyvärr, tyvärr blir det ju så: då att man De springer i liten ärenden utan att förstå det själva. Mm. Eh, och de tror att de gör gott. Mm. Eh, men de förstår inte att de har blivit grundlurade från början. Mm. Uh, och på mer nät ett sätt dels så går de runt och, och tror på då den här så kallade pandemin mm. uh, trots att jag eller vi då inte upplever att det finns någon pandemi alls uh, för att en pandemi borde ha uh, dödsantal som är signifikant högre än tidigare, vilket de inte är om man tittar på Statistiska centralbyrån uh, och uh, Dels så äh, blir det lite det här igen då som Lisanders Spooner pratar om i boken No Treason. Äh, där en, en viss massa tycker sig har rätten att äh, bestämma över andra. Vad de ska göra äh, och fråntar deras frihet att i det här fallet inte bära mask. Mm. Äh, så att, eh, och det är ju han emot i den här boken och jag med. Mm. Så att, eh, ja, det, det är ju det som händer där, tyvärr. Mm. Jag ser det. Ja. Eh, vi kan gå vidare här med eh, gå tillbaka till Ida som får läsa protokoll nummer 18 del 1. Så kommer här. Protokoll 18 del 1. Observation kretsen av konspiratörer Eftersom flertalet konspiratörer handlar av äventyrslusta, av pratsjuka så kommer vi inte att oroa dem förrän de börjar agera. Vi placerar bara i deras krets iakttagare, det vill säga spioner och vi ska inte glömma att maktens prestige förringas om den ofta upptäcker sammansvärningar mot sig. I sådant ligger en antydan att erkänna sin maktlöshet eller ännu värre, att man har orätt. Ni vet ju att vi har till inte gjort de regerande gojernas anseende genom ständiga attentat mot deras regenter utförda av våra agenter som är blinda får i vår jord. Och som lätt de liberala med fraser som leds till brott. Bara de har en politisk föreläggning. Vi har tvingat de styrande att erkänna sin maktlöshet genom att vi tar öppna skyddsåtgärder och därigenom gör vi slut på maktens prestige. Mm, protokoll 18, utdrag 1. Uh, ja. Vad säger du, Daniel? Ja. Äh, jag vet inte hur jag ska tolka hela det där. Äh, vad, hur ser du på det? Ja, tolkning. Äh, flertal konspiratörer. Äh, ja, de placerar ut äh, spioner i äh, våra kretsar som ska äh, iakta vad som äh, sker också. Så att äh, när äh, de ska införa sitt nya rike så vet de vilka det är som är dess fiender också. Då. Mm. Mm. Ja, och jag upplever liksom att de gör det även. Alltså, att jag gissar på att de har spioner inte bara liksom i de större politiska partierna exempelvis, men även i mindre partier, eller om mindre partier växer sig större så. Eh, placeras de in där för att eh, ha koll på vilka som är medlemmar eller så kallade upprorsmakare eh, för att kunna attackera dem? Eh, och, eh, det kan göras på, på många olika sätt, men det har man ju även gjort nu med Linda Karlström. Eh, att där man har gått mot en person, men man kan ju även göra det mot och mindre grupper som tillhör mindre partier eh, för att eh, ja, hålla koll på deras medlemmar så att man vet eh, vilka det är som inte är med på programmet så att säga. Mm. Mm. Det, är väl, det är väl så jag tolkar den här texten här. Jo, Ja, vi kan köra vidare med nästa här också. Det var protokoll 18, del 2. Protokoll 18, del 2. Arrestering vid första misstanke. Hos oss kommer brottslingar att arresteras vid första, mer eller mindre grundade misstanke. Man kan inte ha fruktan för ett eventuellt misstag- Underlåta att straffa personer som misstänks för politiska förseelser eller förbrytelser. Mot dessa kommer vi verkligen att vara skogningslösa. Även om man kunde tänka sig någons långsökt förklaring till smärre förbrytelser så finns det ingen ursäkt för personer som sysselsätter sig med frågor som ingen utom regeringen förstår. Ja, inte ens alla regeringar. Förstår den verkliga politiken? Mm, så man, har, man vill ju inte ha någon konkurrens i sin maktposition. Men ja, det här demokratiska systemet som vi har det får ju oss att tro att makten inbjuder till konkurrens. För att den är så säker på, på sig själv att den är god allsmäktig och kommer bli återvald och så vidare då, men men skulle man utmana den på ett eller annat sätt så kommer den att visa sitt rätta ansikte som den också gjort då i, i flertalet andra, andra länder genom att helt olika förbjuda olika organisationer som mm. uh, har kommit underifrån som man kanske inte har fått kontroll på på det sättet som man har velat då. Uh, och det kommer väl hända mm. här också då så att uh, om det skulle hända. Men än så länge så har, har väl makten inte ansett att det har uppkommit någon... Någon sån äh, kraft som har utgjort ett sånt hot helt enkelt. Ja, jag, jag tycker också att det, det har börjat ske fast i mindre skala eh, i och med att även eh, föreningen eh, i Båna har ju blivit eh, bandlys från att kunna hyra vissa lokaler eller eh, eh, vissa youtubers då även vår var till nedstängd på youtube. Mm. Så att vi lever ju liksom under falska premisser där man säljer in konceptet yttrandefrihet, att vi har det, våran demokrati, men vi har inte det i så hög utsträckning som folk tror. Så att rader av olika människor på exempelvis Youtube och liknande kanaler har blivit nedstängda framförallt de senaste Åren eh, Det gäller ju inte bara oss eh, Det gäller många andra också så Det är pågått ett slags Informationskrig eh, på, på internet eh, Där eh, folk helt enkelt släcks ner eh, Som tycker annorlunda eh, Och som går emot den här Makten eh, Så att eh, det sker ju även på på lägre nivåer, inte bara på, på toppnivå inom, inom politik men uh, där, där vissa har, har fått sparken från sina politiska poster. Utan det sker ju även uh, i samhället på uh, uh, exempelvis YouTube. Mm. Um, um, uh, de, de har ju verkligen lyckats införa reglementer, då exempelvis på YouTube, uh, som exempelvis hävdar att uh, vid uh, fall där är, de hävdar att det är uppenbart att folk skulle ha dött så får man inte säga att, att någon inte dog. Och säger någon det, ja då då mister de sin kanal på stebinen. Mm. Eh, de gör, sätter upp ett reglement som gör det väldigt enkelt för dem att ta bort eh, konkurrensen. Mm. Ja, oh, precis. Mm. Oh, ska vi ta den sista klippet här också då? Så kommer det här. Protokoll 19. Oros stiftare. Orosstiftare. stiftaren är inget annat än en mops som skäller på en elefant. Då det gäller en välorganiserad regering, inte polisiärt utan i allmänt avseende, Skäller moppsen på elefanten utan att inse dennas styrka och betydelse. Man behöver endast med ett lämpligt exempel bevisa betydelsen av den ena eller det andra för att mopsarna ska upphöra att skälla och istället vifta på svansen så snart de ser elefanten. Politiska förbrytelsers domstolsbehandling för att beröva de politiska förbrytelsernas deras gloria av mod och dygd ska vi placera dem på de anklagades bänk tillsammans med tjuvar, mördare och alla slags vedervärdiga och simpla förbrytare. Då kommer allmänheten att se ner på detta slags förbrytelse på samma sätt som på varje annan och ge dem samma förakt. Reklam för politiska förbrytelser vi har bemödats oss om och som jag hoppas uppnått att gojerna inte märkt detta kampmedel mot orosstiftarna. Därför har vi genom pressen och indirekt i föredrag i klokt författade historiska läroböcker gjort reklam för det martyrskap som upprorsmän påtagit sig för idén om det allmännas bästa. Denna reklam har ökat antalet liberaler. Och för tusentals goyor till leden av våra levande inventarier. Mm. Vad ja, har vi det med och ja. politiska förbrytare? Eller hade du något, Nile? Ja, jag tänkte på det. De här politiska förbrytarna med att sätta dem tillsammans med tjuvar och så vidare. Det är ju Discredit by Association. Mm. Att eh, man vill helt enkelt. Eh, i en ad hominem attack och, och de som eh, går emot makten eh, så att allmänheten ska se ner på dem. Då, och de, Precis som de säger i texten, på samma sätt som de, de ser på mindre tjuvar. Mm. Eh, det är ju bara allt för att slänga ner dem i, i smutsen, eh, ja. de som vågar säga som det är. Jo, och jag minns ju, det har ju varit så mycket bland nationella. Det var väl för 20 eller 25 år sedan så var det en stor uttegningsserie i Expressen. Och där man liksom hängde ut massa nationella personer som inte hade begått några grova brott. Tillsammans med mördare och, och sådär. Det var ju, en del var ju ganska unga då. Så att då fick ju de löpa, löpa gatlopp där i allmänhetens ögon. Och då fanns det väl inget Nej. internet att försvara sig på heller då. Utan då var det ju liksom en engångskommunikation med statsmedia och de här stora drakarna då. Och det mm. kanske inte var så kul. Men nu, nu, idag så är förtroendet för de här då är ju betydligt mindre så att idag så byter kanske inte en sån, sån uthängning lika mycket som den gjorde då för att då hade ju folk mer förtroende för för media så. Men, mm. de, de visar ju sitt rätta ansikte allt mer så att det är väl fler och fler som ser igenom den här fasaden nu då. Mm. Så. Mm. Sen äh, tänkte jag bara i allmänhet på de här äh, protokollen att äh, i alla fall i på det engelska språket och så finns vissa som använder sig av termen forgery som äh, kallar de här äh, protokollen för en äh, falskning. på engelskan Liksom en, en forgery är uh, ju forged out of something. Den kommer ur någonting. Och om man tittar på en forged painting, alltså en förfalskad tavla, då visar ju den samma sak som originalet. Mm. Så... Uh, man kan ju då undra vad folk menar med termen förfalskning eller forgery. Uh, om det ändå visar samma sak som, som originalet, vad spelar det för roll? Uh, det, det är en tanke som jag har haft länge kring eh, de här protokollen. Men det, det viktigaste är ju ändå att man, man ser ju eh, verkligheten i, i de här protokollen. När man eh, läser dem och tittar på dem och så tittar man ut genom fönstret och på verkligheten så, så ser man ju att det här som beskrivs här det, det verkar ju stämma. Mm. Eh, jag vill bara Äh, orienterar det att äh, äh, termer ibland som förfalskning eller forger det, är ju, det kan ju vara liksom en kopia av, äh, av någonting. Varför använder de sig överhuvudtaget av termen förfalskning? Hade man inte lika gärna kunnat sagt att det är en kopia av originalet? <laughs> om, det nu, om det nu är det. Eller, eller frågan är också finns det mer grejer i i originalet som inte finns i de här eh, texterna det är, det är också en intressant sak som skulle vara eh, man kommer säkert aldrig få tag i något original till det här men eh, om man fick det så skulle man gärna vilja jämföra dem två mm. uh, se om det är, är några skillnader och eh, även om det finns mer i originalet eh, så betyder inte det att det som står här inte skulle stämma eller Det här kan ju också vara en perfekt pia av originalet det och som, det som kom med. Uh, ja Det är lite allmänna tanke som jag har om de här protokollen. Mm, jo. Man behöver kanske studera om man har möjlighet eh, tåra och talmed och se eh, paralleller därifrån till vad som står i protokollen för det är ju mycket liknande utdrag som står där. Så att eh... Min, om jag skulle få gissa hur de är skapta så är det väl någon som har förståelse i vad som står i Tora och Talmud och har skrivit dem här som en varning till, till oss övriga för att de får ut tankarna på pränta då, för en större publik. Men det är mm. min gissning. Ja, sen, sen behöver det inte nödvändigtvis vara... Eh... En varning, alltså det kan ju vara att det här är skrivet för slutna kretsar egentligen alltså när den har det läckt ut. Uh, och i den bemärkelsen så kanske det blir en varning av en, av en slump. Men den som skrev det här kanske inte alls skrev det för att allmänheten ville få tag i det. Mm. Uh, tänker jag. Uh, det är bara någonting som har någon Anonym skulle kunna ha läckt ut. Mm. Uh, ja, svårt att säga. Jo. Ja, men då har vi hunnit igenom de julklipp som vi tänkte inför det här protokollet Så att, uh, vi får tacka för den här serien i alla fall. Jag hoppas att lyssnarna uh, uppskattade den. Och så kommer vi tillbaka med friska krafter vid ett senare tillfälle. Så tack för att ni har lyssnat. Och ager. Vilkväll.